Reggelt. Szia, Filipov! Ja, Sziaszti, Összeszedtem mindenféle könyvet itt az antikváriumnak a esőtől védett helyén. Melyik antikváriumnak? Itt a József körúton, Baros utca után, Ferenc körút előtt. Egy... ott, van az ajtó elője. Nem az ajtó elé, ott Úgy. nagyon rendesen, ugye az ablapmérdésben. Ahol elvileg egy hajléktalannak kéne aludnia, csak nagyon kicsi kell, hogy legyen, mert ez nem egy hosszú ablakmélyedés. Uh -huh. Van kérlek szépen egy orosz kiadás. Megyünk ma a fiatalokhoz Bécsbe. Én megyek Nine Inch News koncertre. Van itt egy Stefan Zweig novellák orosz kiadás. Orosz kiadás, Moszkva 1959. És még Alá is van írva valami 801-es könyv, mm -hmm. és valami, valami ember alá írtam, voltam. De miért orosz kiadású, Stefan Cajget? Nem vettem, Gábor, ott volt az ablakmélyedés. Ja, azt hittem, hogy megnyedte őket, jó. Nem, viszem a fiataloknak. Ugye ott a Peti az egyébként is németes, és hát ugye az Anna is németesebb lesz, mint amilyen németes volt eddig. Mm -hmm. Kélek szépen. Ruszakov. Ruszakovon ő, ő fordított. Mm -hmm. De közdeműködött Kravchenko is. Ez az egyik. A másik Lukás György Adi Nagyon. Ez magvető kiadó, sorozatszerkesztő Sikcsaba Csaba, gyorsló idő 1977. Jánosi Ferenc, Jánosi Lajos, Mosóci Ferencné, Jánosi Anna, ők az örökösök. Ebből a Jánosi Ferenc az apám betege volt. Van otthon még dedikált könyvem tőle. És van egy harmadik, ezt a Krisztának hoztam, ez a Párizsban bemutatásra kerülő én, már, én is már ezt a nyelvet beszélem. Komédiák 1965-66. Szósszezom. Mikor volt autójára Antikváriumban? Tegnap. <gül> Mikor lettél volna? Kerestél valamit, vagy csak úgy? A, a könyvet Jaj, ja. Internet interneten rendeltem. De az, egy, de az egy antikváriumban történt? Így van, így van. Oskol antikvárium betlen utca. Te a legváratlab helyeken beszállált könyvet, Mutka egy zöldségesnél vettünk át könyvet. Az hát lehet. Valami kínait. Hát, nem is emlékszem, mi volt ez. De hát igazából ezzel Ott melletted volt. Annak... Igen, igen, igen, tudom, ott van egy csomagpont. Hát én most, mostanában azért sokszor szoktam ritka könyveket keresni, amiket általában interneten könnyűbb megtalálni, és ezeket ilyen helyeken lehet átvenni. Ma barátságtalan vagy, vagy csak a hangot csal meg? Csak a hangot. Olyan barátságos vagyok, mint senki más. Elolvastam az előző Ausztert, és aztán elkezdtem egy másik Ausztert. palota. Aha. Megvan? Megvan, persze. De már a hetvenedik oldalon tartok. Kicsit most már összefolynak az auszterek, de most én ennyi, ennyi könyvet egyszerzőtől egymás után még életemben nem. Szerintem ez most már úgy nagyjából a tizedik lehet. Na. Nem szoktál, hogy lehet csinálni, hogy valaki terejétnél a végéig, végigolvasol? Gyerekkoromban volt Ivzen, Balzak, uh -huh. Diderot, hát Volter. A a tíz kötetet, az az 8000 oldalt? Azt nem hiszem, hogy azt olvastam, csak olvastam őket egymás után, és aztán ja. adták egymást. A Volter, a Didro, Aha. ugye az apolinár az jóval később ide, ugye azt is átadta. Nem, hát emlékszem, figyelj, az igazság az, hogy jó rossz fogadtatás, illetve jó semmilyen fogadtatása volt a múltkori beszélgetésünknek, ugye én azt tapasztalom, hogy abban a azon a platformon, ahol mi beszélgetünk, ott olyan, hogy az emberek csak úgy beszélgetnek, olyan nincs. Tehát így folytában konzilium van összehívva a kurva fontos dolgokról, legalábbis amit fontosnak találnak az emberek. Én meg nem gondolom így, vagy sokszor nem gondolom így. És ez onnan juthat az eszembe, hogy a balzaknak nagyon rossza az emlékezetem uh, vezeték, tulajdonnevek, cím, csóba hülyeséget mondok, mindig szégyellem magam. De talán jól emlékszem, ott volt a Balzak Pajzán Históriák című könyve. És ugye a, szexuali, a, a, a kamaszkor és a szexualitás iránt való nyitottságon, vagy kinyilásom, meg a, meg a borító, az például ott a, a szüleinek egy ilyen vitrines szekrénye volt, és ott mögötte volt, és akkor arra például konkrétan emlékszem. Szerintem megmaradt, azt, azt megtartottam, az itt van a szemem előtt az a könyv. Mint, hogy előttem van ez a, ez a könyv, ez a, ez, a, ez a szekrény is amikor meghaltak és eladtam a bútort, akkor mondták, hogy milyen fából készül, de én már elfelejtettem. Jól értem, hogy valaki megródta a beszélgetésért? Nem, épp ellenkezőleg. Voltak, akik oda voltak, érte? És viszont én abban hogy még többen oda. Nem, megródni nem volt. Ja. Nem, nem. Azt hittem, megértettem volna. Nem. Miért értetted volna meg? Ez önirónia kell lenni. Értem. Kár, kár lenne kisványítani. Uh -huh. Levelezésben voltam a Bárdossal. Melyikkel? Hát a kiadóval. Ah. És uh, nekünk egy nagyon fura ellentmondásos, neheze leírható kapcsolatunk volt korábban. És most itt a könyvkapcsán lett ez felidézve, és Hát ez abszolút kejfejancsi, és viszonylag személyes szálakat is megütöttünk, vagy megütődött a legutóbbi beszélgetésünkben, és hogy nyitva maradt egy ablak, hogy a, egy bizonyos műsor után mondta, hogy kíváncsi lesz, és majd és én nagyjából azt érzékeltem, hogy ha én nem írok, akkor ő nem ír, de nem azért nem ír, mert nincs véleménye, hanem azért, mert ez egy udvariasság volt, és nem fújja megnézni, és az alapján nem fog semmilyen következtetésre jutni mással, vagy velem kapcsolatban. És ez így is történt. És most nem tudom, hogy elhamarkodottam mondom-e, vagy sem, de azért az ismerettségek, nem tudom, csak... Ugye egy ismerettséget nem kell terhelni, nem kell tesztelni, mint hogy az ember kamaszkorába tesz, hogy megkérdez, hogy adná-e kölcsön 100 forintot, a ugye sok pénz volt, és mikorben nincs is rá szüksége, csak kíváncsi, hogy a másik adná-e. De szerintem a bárdossal való kapcsolatunk az úgy ennyit bírt ki. Elnézés, ha tévedné. Ugye régebben egy ilyen mondatnak eljutott a híre a bárdoshoz, aztán a bárdosom múlt, hogy reagál -e, vagy sem. Most fogalmam nincs, hogy eljutta a hírehoz. De nem azért mondtam, hogy eljusson. Hogy bírod az ott a munkákat, amelyek vannak a Szent István körúton vagy hogy bírja a gyerek? Elég jól. Mi a múlt szombat reggel hat órai légykanapvácsolást, ezt kicsit zokon vettük be. De hát ezt meg kell csinálni előbb utóbb. Az ember mindig gondolkodik, hogy hogy lehetne jobban szervezni, de hát mindenki jobban tudja kívülről. Hát vagy létezik-e olyan, hogy megcsinálják 2025-ben, és legközelebb 2125-ben kell megcsinálni, de ez nálunk nem működik. Hát ez nem. Ez nem, ez nem. Van a közelben egy nagyjából két négyzetméteres terület, amit minden önkormányzati választás előtt fél felbontanak, és teljesen rejtélyes okokból újra betemetik. Lehet, hogy időkapszula van ott? Valami ilyesmire gondolok, vagy egy férregjuk. Vagy, vagy azon kell menekülni az előző főpolgármesternek, vagy mi? Nem tudom. Még az is lehet. Hét eseménye? Milyen szempontból? Hát ez jó kérdés. Nem tudom, ilyen szempontból. Ami kimagaslik. A gyerek megoldotta egy matematikai tételt, amit korábban sohasem, nem tudom. Jártál Iránban, Irakban... Fogalma, hogy... nem. Nem, nem, nem, nem, sajnos együtt meg a gyerek két hete itt meg az első versét. Igen, azt lát Az nagy volt, az nagy esemény volt. Egyébként más a jár úgy úgyhogy mozgalmasok a napjai. Igen, én emélyet járok kilencre pontosan, amikor nyit a strand, mert akkor még lehet úszni. Aztán pedig egy ilyen gyerek özön van, de nagyon helyesek a gyerekek. Nagyon amikor szülőket látott gyerekekkel, ennek ugye külön oka van, de ezt most nem részletezem, akkor mindig lelkismeretfordulásom van, hogy annak idején én a gyerekkel voltam -e olyan, mint ott a szülők, de ott nagyon gondoskodók, nagyon helyesek a gyerekek. Tegnap uh -huh. nap leszólítottad egyik társ, hogy tudok-e Mondtam, hogy nem. Mivel felajánlott, hogy akkor focizzunk. és jobb volt nálam tévesen, azt kell mondanom. De ezt hol ajánlotta fel? Egy játszóféren kell ilyenkor elpapva a gyerekeket, és akkor ott, ott kapcsolatba kerülsz többekkel. És igazából csak az volt hatással rám, hogy mennyire fenntartás nélkül közkapcsolatot nyilván biztonságos térben egy idegen felnőtt, akit elvárja, hogy pontosan azt tudja és az érdekelje, ami Az ismertségem szerintem nincs a elítendő, de gyakran leszólítanak engem. Utoljára ma szólítottak le, és azt kérdezték tőlem, hogy mi a véleményem a magyar űrhajósról. És hát, hogy és ugye valamikor fél hét és háromnyatt hét között volt, és hát nem nagyon tudtam, hogy milyen véleményem kéne, hogy legyen, de hál' Istennek az illető az segített nekem, és mondta, hogy hát hogy a közösségi médiában annyi negatív dolgot olvas Kapu Tiborról, hogy mit gondolok én erről. Mert ugye a Farkas Berta arra arra, mindenki büszke volt, és most tessék és hát mondtam neki, szerintem, hogy mit írnak az interneten a kaputiborról, hát szerint, szerintem annak hogy az egy a világán, semmi értelme nincs. Egyébként is az interneten levő véleménynyilvánítás alapján, ha életben kéne maradni, akkor kicsi lenne az esélye, hogy az emberiség zöme marad. Az internet népen már csak így viselkedik, Miért veti ő saját magát ennek alá, és mondta, hogy köszöni szépen. Én arra gondoltam, hogy egy karanténban lenni ott, és fogalma nincs az embernek, hogy mikor lép ki, hogy ez mennyire idegesítő lehet. Hát azért, hogy szerintem erre felkészítik mentálisan, meg évenem a kiválogatásnak egy szempontja. Én ezt értem, de attól még az ember lehet ideges, hogy egy kiválasztási szempont, és az ember ezen megfelel. Te jól tudsz várakozni? Biztos. Azt hiszem, hogy igen. De én egy lassú, lassú működési rendű valaki vagyok. Nagyon aranyosak voltak a bejelentkezéskor egyébként, és ember emberi volt. Nem volt hogy -e. Nem én. Imádtad volna, van egy plüss kölyök a fedélzeten úgy hívják, hogy Joy, és úgy passzolgatták át egymásnak, mint egyébként a kérem. Ó, hát én kapcsolatban hallottam egy nagyon jó történetet, amit a kaputibor mondott, mert mondta, hogy a Farkas az mindenképpen, meg mások is rábízták, hogy az űrbe vigye föl a macit, <gül> És hogy az a helyzet, hogy hát akkor ezt neki oda föl kellett vinnie, mondta, hogy hát az egy kisebb probléma volt, hogy a személyes holmiainak, aminek egy adott tér volt, tehát egy hátizsáknyi, nem tudom hány liter, pontosan a felét elfoglalja a maci. De hát... <gül> Ez nagyon tetszett, és az az igazság, hogy mi egyszer a Honpolával, a Kossuth Rádióban elcsíptünk egy, de jóval korábban, évekkel korábban, egy beszélgetést Kaputiborral, vagy Kaputiborral is, és megállapítottuk, hogy milyen jól beszél, hogy nagyon-nagyon jó volt, de akkor még valamikor két, nem tudom, mikor választották őket ki, de ez legalább két évvel ezelőtt volt. <tos> Érdekes dolog ez, hogy történik egy ilyen esemény, aminek alapvetően közérdeklődésre a tartó vonatkozásai vannak tudományosan, diplomáciálag, stb. És arra érzünk készítést, hogy személyesen alkotjunk véleményt valakiről, akit nem ismerünk e közben. Ez csak úgy meg, meg, megragad bennem, hogy róla mi a véleményed, nem a, nem a küldetés. Igen, ez abszolút így van. Valami volt a fejemben. Jó, igen, Köszönöm. hogy itt van például az, hogy itt, van ez az, vagy itt volt az, az iráni konfliktus pillanatok alak... Hát figyelj, én azt látom, hogy a világ így megnyugodni látszik, csapatok hazamentek, Magyarországon az euró és a dollár árfolyam már a soha se látott mélységekben. 340 forint a dollár, 400 forint alatt az euró, eh, ahogy ezt mondják a szakemberek, a, a kőolajtermékek azok visszakorigáltak. így szokták mondani, és akkor úgy nézek, mint a moziban. Meg hát a NATO csúcs se olyan benyomást keltett. A NATO csúcs az olyan volt, hogy akkor spájzoljunk be a különböző konfliktusokra, ami majd lesz az elkövetkezendő időben, de de. Talán irá, iráról volt valamely szó, de ukraináról annál kevesebb. Hogy van ez? Itt, legyen neked iradat. Én nem vagyok ennyire optimista azon kapcsolódni, hogy ez most véget ért. Hát Ukrajnáról meg azért közvetve csak arról volt szó. Nem tud csúcson. Mert az egész 5%-os nyilván erről szól. Erre való reakció. Hát én követtem miattad, mert hogy ugye olvasom, hogy a, az idén is az Egyensúlyi Intézet a Nátócsús Nyilvános forulának hivatalos magyar partner, így aztán elmélyültem a nemzetközi sajtóban, a, ami a hágai találkozót illeti, pedig hát nem állítanám, hogy olyan nagyon érdekelt volna. Uh -huh. De az nem arról győzött meg, hogy... hogy öm, tehát ott alapvetően arról volt szó, hogy az az általános félelem, és az, az, az a nagy kérdés, hogy ha Amerika kivonul, akkor mi lesz Európával. És hogy, és hogy gyakorlatilag ez a Trump, ez teljesen kiszámíthatatlan. Tehát gyakorlatilag független attól, hogy ebbe az 5%-ba Spanyolországot leszámítva belementek, ez semmire nem garancia. Hozzátéve, hogy legalábbis a megnyilvánulók, divelt politikó és így tovább, azok ugye aggódnak a két év múlva lévő Európai Unióban lévő választások miatt, mármint az egyes országok választása miatt, de azt mondják, hogy hát tök mindegy, hogy kikerül kerül hatalomra Franciaországban vagy máshol. Ez a két, ezt a két évet is ki kell használni arra, hogy megerősödjön Európa, miközben nem tud úgy megerősödni, mint ahogy egyébként Amerikával együtt erős, akik meg arról beszélnek, hogy kivonják csapataikat, és így tovább, és így tovább. Uh -huh. Most az, hogy azt mondtad, hogy mhm, uh -huh, az nem tudom, hogy mit jelent elmondtad a benyomásaidat ezekről, ezekről. nem tudom, ezek a, én a te éppen a, a vagyok kíváncsi. Éppen, éppen, éppen aggódunk a következő választások miatt, és milyen sürgető feladat van addig, amit meg kell tenni, ez azért nem változik szerintem sokat. Tehát minden évben a következő választásnak a várató átrendeződésétől fél ilyenkor a sajtó, ez, ez a dolgok normál működése. Jó, de ez nem a sajtó volt, ez a sajtóban megnyilvánuló különböző politikusok voltak. Láne. Az össz az minek szól? Én nem, hogy a külpötke jelentő, de alapvetően nyilván annak, hogy az elmúlt években, most már igazán volt tíz évben, Európa felfedezte azt, hogy azért nem biztos, hogy az rendben van, hogy egy külső hatalomtól függ a biztonsága, és gyakorlatilag kényelmesen arra rendezkedik be, hogy majd úgyis megvédik egy kritikus ponton és most a külső kerülmények készítése folytán ráébredtek többen, mert korábban is azért lehetett olvasni, meghallani, hogy ez így nincs és most Európa próbálja megteremteni a saját védelmi autonomiáját, amihez nyilván sokkal többet kell költeni, amit viszont el kell vonni más területekről, hogy Spanyolországgal kapcsolatban ez most a fő konfliktus, hogy akár újra gondolni, mondjuk egy jóléti államot egy erős belpolitikai nyomás mellett, vagy a többiek voltak beleétve minket, nagyon nagyvonalúak, vagy Spanyolország volt egyedül őszintű? Ez egy nagyon jó kérdés. Ne, ne, ne érez, közben ez nyilván egy havis dilemmal, mert én nem hiszem azt, hogy Spanyolország nincsen tisztában az európai védelmi kényszereknek a, a nyomásával. De egyrészt messzebb van a fenyegetőzórától, mondhatni a legmesszebb Európán belül másrészt akkor itt most mérlegeltek két szempontot, amiből ők nem azt tartották a legfontosabbnak, amit mi. De ez megint nekem egy arra, arra egy nagyon látványos példa, hogy amikor étkezeten keresztül hisztérizik a közvéleménynek egy része, ezt most ironikusan mondom, hogy hisztérizik, hogy valami nincsen rendben, és cselekedni kellene. Gondolok itt arra, hogy azért a az Európai Védelmi Kiszolgáltatottságot nem tegnap fedeztük fel, és ezt úgy beárendünk, és eltesszük, hogy hát vannak, akik mindig ugyanamiatt hisztíznek, de megyünk tovább a kijelölt úton, akkor egyszer csak beköszönt a valóság, és sokkal rapidabb módon, sokkal nagyobb sokkokkal kísérve kell végrehajtani valamit, aminek a szükségességéről korábban is tudtunk. Ugyanezt láthattuk a Covid-nál, az energiaválságnál és nagyon sok ponton, ami szerintem arra mutat rá, és ez nekem nagyon nagy bánián, bocsánat érte hogy, hogy érdemesebb hosszú távon gondolkodni, és nem megvárni azt, amíg kényszerek közepette kell cselekedni. Miközben lenne, lenne több idő és nyugodtabb körülmények, hogy azt elkezdjük és hosszú itt mit, jelent, itt mit jelent a hosszú távú gondolkodás? Itt azt jelenti, hogy ha van egy olyan status quo, mint amilyen Európában gyakorlatilag 1945 után, Nevedetesen, hogy mi építünk jóléti államot, az Egyesült Államok garantálja a biztonságunkat, és vannak jelek arra, hogy ez a jövőben bizonytalanabbá válhat, vagy legalábbis egy kitettséget jelent, hogy, hogy ez a helyzet, akkor lehet, hogy érdemesebb reagálni, nyugalmi időben ennek az igénynek a felmerülésére. Lehet, hogy most nem 5%-ot kellene hirtelen egy évre kitűzni, hanem elegendő lett volna, hogyha 3%-on vagyunk, következetesen minden tagállam már korábban, vagy hogyha az Európai Unió megszerinti a saját védelmi ahogy azt nagyon sokan korábban is űrgették. Jó, de hát Európa végül is nem várta be ezt a nyugalmi időpontot, vagy nem az, hogy nem várta be, nem akkor történt, hanem most egy közepes, vagy ki tudja, milyen izgalmi állapotban. Hát honnan nézel, megvárta, hogy elmúljon a nyugalmi állapot? Én ezt így, így, így, igen. Így kézzel, igen, igen. ez itt a probléma. Hát, hogy megvárta-e, azt se nagyon tudom, hogy egyáltalán számolta-e azzal a lehetőséggel, ami most van. derültéve előttéve fogalmam nincs. De. Azzal a lehetőséggel, ami most van konkrétan számolni, nyilvánvalóan nem lehetett, bár azért a a CRIO nek után sokan ezt is felvetették, de abból hogy nem lehet tartósan évszázadokra berendezkedni arra, hogy egy külső hatalom garantálja a biztonságunkat, erre a lehetőségre azért szerintem lehetett volna készülni. Oké, de mi van, drága barátom, a klíma egyezményekkel? Ugyanez. Ugyanez. Mert, mert ugye most, amikor 40 fok van, aztán ki tudja, hogy 45 lesz, most megint hirtelen itthon fontossá vált az emberek számára az, ami egyébként nem olyan fontos, és hogy most a Trump egyébként, aki vagy benne marad a vagy sem, ha 5%-ot megadnak, benne marad, a klímaegyezményeket hogy mondja föl, beleértve, hogy hogyan tudatosítja a magyar kormány az emberekben azt, hogy tök jó, hogyha klimatudatosak, de akkor meg vegyék tudomásul, hogy a világ elmegy mellettünk, mert hogy a nem klimatudatos országoknak az iparpolitikája azért hatékony, mert uh, figyelt mind mindarra, amit mi itt Európában a nagyon gondosok betartunk, uh, és lehetséges, hogy mi tovább fogunk élni, de nem fogunk tovább élni, hiszen egyébként meg a világ elmegy mellettünk, és akkor ennek meg nem tudom milyen követ lesznek. Egy marionett bábút azt nem lehet össze-vissza rángatni, mert ugye vannak szálak, amelyeket harmóniában kell tudni mozgatni. Ez némileg számomra az össze-vissza rángatás, amit én ugye nem így élek meg, de így érzékelem. Ugyanarról beszélünk szerintem, csak te a politikai nyelvén fogalmazod meg. Én is azt állítom, hogy marionett bábút rángatni, azt soha nem jó előbb-utóbb elkezdenek elszakadni a minórok, vagy nem tudom, hogy, hogy hívják azt, amit felfüggesztünk. Uh -huh. e ha tudod azt, hogy hogy a következő jelenetben más lesz az iránya a bábunak, akkor elkezdhet egy nyugod nyugodt körülmények között azt átirányítani. Minél kevesebb időd van egy strukturális Oké, vettős, de most az a kérdés, a kérdés, hogy a párhuzam megvan-e? Azt mondtad, hogy Európa nem várt, hogy mondtad, hogy megvártam, amíg a nyugalmi állapotnak vége van. Ami a klímát illeti, ott ugyanebben a helyzetben vagyunk? Persze, és még nagyon-nagyon sok másik területen. Nekem az régi mániám, és régóta mondom, és unalon unal még ismételgetjük, de egyszer csak majd azzal fogunk szembesülni, hogy megváltozik a külső környezete mondjuk a gazdasági modellnek, és teljesen felkészületlenül fogunk állni, mert nem foglalkoztunk az oktatással és általában az emberi erőforrásainkkal. Itt most erre lehet legyinteni, hogy az oktatási rendszer az úgy elballag, az egészségügyi rendszer az úgyse tud összeomlani, legfeljebb a minősége, de egyszer csak azzal fogunk szembesülni, hogy nagyon rapid módon fog magas munkanélkülönséghez csökkenő GDP-hez vezetni azt, hogy nem vagyunk felkészülve egy átalakuló munkerőpiacra és világ gazdasági környezetre. És itt megint az lesz, hogy minél rövidebb időd van egy strukturális átállásra, az annál nagyobb költségekkel és járóékos veszteségekkel jár. És szerintem az lenne az egészséges működés, az egyetlen a gyűjtemények szokott dolgozni, hogyha előre készülünk hosszú távú kihívásokra, és mi irányítanánk azt, hogy hogyan tudunk ezekre reagálni. Ilyet, működés, az oktatásban ez, ez, ez megszervezhető, de ami a klímát illeti, az úgy tűnik, hogy ez egy irreverzibilis folyamat, vagy hogyha nem is irreverzibilis, de korán sem olyan e, számokkal dolgozik már, mint az. Éveket illetően, mint amit egy ember át tud fogni, mert hogy az, amit elmulasztunk, vagy elvesztegetünk, az hosszabb időn keresztül változtatja meg az életünket, semmit hogyha hirtelen felébredünk, és elkezdünk tenni érte, mert hogy ez egy nagy hajó lassan fordul. Igen, de egyrészt ez nem. tehát is Ez hossza lehetett árnyani, hogy mit jelent. De. Tudjuk befolyásolni csökkentésnek a gyorsításával azt, hogy mennyire lesz súlyos, milyen súlyos következményekre kell készülnünk. Tudunk előre készülni mondjuk a városi életben a klímaadaptációra, hogyan csökkentsük az egészségügyi és gazdasági ártalmait az ilyen típusú vőhullámoknak és hirtelen viharoknak hosszú távon, és fel tudunk készülni arra, mert nagyon szépen látszik az, hogy át fog alakulni a világgazdaság környezete, egyébként világszerte mindenhol, azokban az országokban is, amit most hát kevésbé lelkesen követik a, a, a, a klímaeltállás. Tehát nagyon-nagyon sok kihívás van, amire ma már fel lehetne készülni. Ezekről szerintem egyébként a legtürgősebb Magyarország szempontjából a vízmegtartás és a városi klíma Pontosan lehet látni, hogy mi az, hogy minden nagyon el vagyunk maradva, és fontos lenne felgyorsulnunk. de a politikának van egy ilyen rossz tulajdonság, a kormány szíredettől függetlenül szereti a kisebb ellenállást, és szeret kényszerhelyzetekre reagáljájáját, vagy hosszú távon szerintem ez nem lenne szükségszerűen. A szükségszerű. Most egy idei privátban fogunk találkozni, mert a kejfejlancsi az elmesszünetre. Jó. Dolgozzunk rajta. Ingen, hát ez nem hangzott jól. Szia! Szipe! Yeah. Igen. Jó napot kívánok, kedves Veszprémi polgár. Jó napot kívánok. Hogy teszik lenni? Jó, köszönöm szépen. Ahhoz képest, hogy egy kocsiban van, ezt mondták a kímeim még korábban, ahhoz képest elég kicsi az alapszaj. Nem, nem vagyok autóban, már hát ez nem az. ez az. Kisebb volt a forgalom, mint attól. Én nem találkoztam senkivel se jóformán egy ideig, amikor elindultam otthon. Hát igen, ezért vagyok a veled is, nem autóban. És a világnak mely pontjában van, elárulható? Magyarország főzámossában tartozkodom ilyen És azon belül közlekedett? Nem, nem, West jöttem. Ah. West jöttem. Ezért nem tudtam kiszámítani, hogy fél nyomzkor autóban leszek, e még, vagy már nem. És hánykor indult? Akkor a kor. Hat És milyen volt Veszrőnben? Jó, köszönöm szépen. Volt egy nagy vihar hajnalban, ami most volt itt. Mennyivel korábban? Hát azt mondták itt nekem, hogy ilyen 5 óra körül kezdődött. Mm -hmm. Nálunk olyan, fél-három-három körül, tehát 7 órával korábban. Most ha megkérdezem öntől, hogy ön félt egy gyerekkorában a gyerek Dörgéstől, akkor én még annak idején, amikor elkezdtem ezt a szakmát ha egy szakma, akkor azt gondoltam, hogy ilyet meg lehet kérdezni. Most meg azt mondják, hogy terelem a témát, és nem arról kérdezem, hogy, hanem megkérdezem tőle, hogy félt egy gyerekkorában, de kit érdekel az, hogy a Navracsics félt gyerekkorában a mennydörgéstől, amire azt mondom, hogy én mire azt mondják, hogy jó rendben van, de téged, mi nem azért tartunk, hogy te kíváncsi legyél. Én megmondom, hogy hát, de sajnos ez a helyzet, úgyhogy megmarad a kérdés. Sok beszédnek, sok az alja, hogy egy gyerekkorában a mennydörgéstől. Igen, féltem, főleg, főleg akkor, hogyha a, a, az apai nagyszüleim Balatonberénben laktak. Igen. És ott e, valahogy az ottani házat, azt bizonytalanabb állagúnak ítéltem, meg, mint az anyai a, a nagyszüleim házát Balatonberénben Konkrétan Tehát konkrétan Anglógyát, attól magára szakad? Nem, valahogy jobban, ott jobban féltem. Nem tudom, ott nagyon, ott vagy csak azért, mert amikor ott voltam nyaralni, akkor ott nagyobb viharok voltak, hogy nem tudom, de az ilyen dörgéstől, villámlástól való félelmeim, azok való, Balaton Balatonberényhez kötnek. Balaton algásodása? Hát, ez egy óriási probléma. Ez egy óriási probléma. Ez tegnap is konzultáltam ezügyben polgármesterekkel, emberekkel, tegnap előtt stratégiai kabineten vezettem föl, és jövő hét szerdán, szerintem a kormány beszélünk róla, vagy legalábbis én szeretném, hogy beszéljünk róla, hogy, hogy valami történje. A mértéke hát, vagy a tendencia? Mind a kettő. Ő magában az is, hogy június 20-a környékén már ez Megjelenik témaként, problémák. Meg hát ez a hőmérséklettel hőmérsék és a vízmagassággal van összefüggésben? I igen, igen, igen. És, és hát az, hogy a szezon elején megjelenik egy ilyen probléma, ez, ez nekem nagyon-nagyon. Ennek nem kéne megjelennie, vagy később kéne megjelennie? Hát optimális esetben nem kéne megjelenni egyáltalán, de ha megjelenik, akkor is későbbi, későbbi. Tehát amikor eddig az algásodás egyáltalán nem minden évben jelent meg, ha jól emlékszem, tavaly például egyáltalán nem volt algásodás, de amikor volt algásodás, akkor is általában ez a keszthelyi öbölben augusztus végén szokott megjelenni a szezon vége felé, vagy végén. És most? Hát most, most már ugye Balaton-Györöknél, tehát a, a kezdhelyi öbölnek a külső, ha úgy a külső részében is megjelent már június, a múlt hétvégén. Tehát az, azt jelenti, hogy június 20-a környéken. Ez, ez aggasztó, ez nagyon aggasztó jel. Mit kér? Aggasztó jel arra, hogy. Arra, hogy, hogy, meg, hogy a balatonnal többet kell foglalkoznunk. Tehát a balaton egyértelmű jelzéseket küld amit, amit a, Jó, csak gyakorlatilag azt folytatjuk, amit a Filippoval elkezdtem, vagy elkezdtünk, és ez így természetes, hogy ugye volt szó volt szó, ökológiáról, és arról volt szó, hogy az a hivatkozás, mely szerint mi itt Európában nagyon kifinomultak vagyunk, és betartunk, illetve létrehozunk mindenféle olyan szabályokat, amelyek egyébként példamutatóak, jövőbemutatóak, megteremtjük az utódainak annak a lehetőségét, hogy közben elvesztjük összes öss azon országokkal szemben, belejétve az Egyesült Államokat, amelyek egyébként fittyethánynak a különböző klímaegyezményekre, pontosabban mondva nem fittyethánynak, hanem kilépnek belőle, vagy egyáltalán be se lépnek arra való tekintettel, hogy egyébként az nagyon szép dolog, hogy valaki betartja a szabályokat, de olyan stratégiai hátrányba kerül, amiből sohasem fog kikerülni, és akkor tessék fogja magát a Balaton, és azt üzeni, hogy... Hát igen, de ez, ez, egy, ez egy nagyon érdekes és szerintem messzire vezető téma, hogy nekünk pont azokban a versenyképességi komponensekben kell leversenyeznünk, amiben mondjuk az Egyesült Államok és Kína versenye. Ez Kína egy időben, nem tudom, hogy ez most még igaz-e, de egy időben havonta egy szénerőművet épített. Ez kicsit nagy, nagy mértékben hozzájárult a versenyképességének erősödéséhez, és ebből a szempontból mi ehhez képest le vagyunk maradva, de Magyarországnak szerintem a versenyképességét nem az adja, hogy annyira robusztus ipari termelés ha van egyáltalán versenyképesség jelölni, szóval akkor ez nem Csak el, úgy, hogy, ugye a falust professzorral gyakran beszélgetve még a Covid idején, ugye arról volt szó, hogy, hogy ugye a világ az ennyi, Wuhanban felszáll egy turistai repülőgépre, és Európában pillanatok alatt lesz az, hogy tehát lehetséges, hogy e tekintetben Kína messze van, és a Kínának és az Egyesült Államoknak a külddelme, a szénerűműveket tekintve úgy tűnik, mintha, de közben az, hogy aznak a hatásai Budapesten a 19 eddig mikor lesznek érezhetőek, azt falus professzor és néhány uh, kutató jobban tudja megmondani, mint én. Ez így van, és ebből a szempontból számunkra a Balaton uh, szerintem a magyar közvéleményben a Balaton súlya sokkal előrébb van, mint az Egyesült Államok közvéleménye előtt számtalan más. Oké, okay, mit, mit kéne mezésünk. tenni? Hát én most azt mondom, hogy első lépésként a kotrást kellene valahogyan minél hamarabb, minél gyorsabban, akár már a szezonban az mit tesz? Az, mi, az iszapkotrása a, a, az ügyben tehát miközben van, a, van nekünk a meleg, van az viszonylag alacsony vízállás és van az ISZAP, ami, ami szintén megjelenik itt a tudósok és a megfigyelők többsége szerint. Mi szerint a, az iszap ma már túl sok olyan anyag halmozódott fel, ami az algásodást segíti. És az elmúlt években nem volt olyan alapos kotrás a Balatonban, mondják ők, amely ezt a fajta terhet csökkenteni a Balaton vízi élővilágán. És, és mindenki azt mondja, hogy minél hamarabb a kotlást el kell újraindítani, vagy idén el kell indítani. Ezt, vannak vérmesebbek, akik azt mondják, hogy már az, a tűnési szezonban, tehát miközben most, most kezdődik tulajdonképpen. Mások véleménye szerint ez ősszel is ráér, de, de el kell kezdeni több éves cselekvési terület a Balatonnal kapcsolatban kidolgozni, kormányzati oldalról is aminek egyébként nagyon sok eleme már megvan, de szerintem a mostani időszak az pontosan jelzi azt, hogy, hogy ezeket az elemeket össze kell rakni, és, és kell fordítani. És van egy iszak térkép, hogy hol kell hozzá nyúlni és milyen mértékben? Igen, hát aztán, hogy a térkép, de aztán talán térkép formájában is van egyébként, de az agyakban mindenképpen van egy iszap térkép, tehát a szakértők tudják, a Balaton az egyik legfelsőbb. Egyes állatások szerint az Európa legfeldolgozottabb tava tudományos értelemben. Tehát tulajdonképpen a magyar tudomány, a magyar tudósok mindent tudnak a Balatonról, amit tudni kell. Ezt a tudást kell olyan formában szerakni, hogy ez kormányzati cselekvés alapjául szolgáljon. Járt Brüsszelben a héten, magába vitt polgármestereket, hogy ne legyen egyedül. Visszafelé pedig a kémeim jelentették, hogy összeakadt, vagy összefutott, vagy önfutott össze, vagy ő össze Magyar Péterrel, de hosszan nem beszélgettek. Biccentés volt. Így, így jelentették kémeim. Hát biccentésnél több, tehát köszöntünk egymásnak. Tehát verbális biccentés is volt, nem csak egy nem És váltottak egymással két szót? A köszönésen túl nem, de ez maga a helyzet nem is nagyon tette lehetővé, mert tele volt a repülőgép, és ő előttem ült két sorral közöttünk emberek, de nem, de nem beszéltünk, de ez nem szükségszerűen jelentett ellenséges ö, hozzáállást, hanem egész a helyzetem volt olyan, hogy beszéltünk volna. Vajon a többi utas átértéke azt a feszültséget, hogy itt van két ilyen prominens ember, vajon történik-e valamit, ugye, mint egy filmben? Én ebből semmit nem éreztem, hogy bármit is át, átérnének az utasok egyből, és azt az sem, az sem észleltem, hogy az utasok egyetlen reagálnának akár Magyar Péter, akár az én jelenlétemre. Tehát teljesen normális, hétköznapi út volt és annak közönsége. Én ezeket a protokollokat sose értettem, vagy sose tartottam be. Egyszer beszélgettem a Szigetvárival még, amikor létezett fenn a bajai halássárd, amely talán egyszer majd megint létezni fog, ott fent a Jókai Klub magasságában, és az egyik boxban az elmesélése szerint Orbán Viktor volt, a másikban ő jól ismerték egymást, kérdeztem a Viktortól, hogy köszöntek -e egymásnak, váltottak-e egymás bármilyen szót mondta, nem. Én mindig egy ilyen izé fontoskodó Pali voltam, aki ilyen szituációban. Jó, hát lehet, hogy elrontottam, de valahogy úgy szükségét érezte vannak, hogy csak a másikkal a két mondatot, de ez legfeljebb arra jó, hogy magamból indulok ki. Mi történt Brüsszelben? Ugye arról van szó, hogy a megyei jogú városok szövetségének polgármesterével egyeztetés folytattunk Rafael Fitovval, a Kohéziót és reformokért felelős ügyvezető alelnökkel, és Piotr Szerefinnal a költségvetését csalás elleni küzdelemért és közigazgatásért felelős biztossal. Igen, a Megyei jogúvárosok sok Szövetsége ö, keresett meg engem ezzel, egészen pontosan a Nemény András kezdeményezett egy nyilatkozat elfogadását, aki ugye Szombathely volt szocialista polgármestere, tehát nem, nem volt polgármester, hanem volt szociális, mert kilépett a szocialista párból is most egy Ottani a Klub vagy Egyesület tagjaként polgármester, illetve Debrecen, Székesfehérvár és Kaposvár polgármesterei jöttek még el velem Brüsszelbe, így négy polgármesterel mentünk el. Ők kerestek meg engem azzal, hogy szerveztek találkozót az Európai Bizottság azon biztosaival, akiknek közük van az Európai Uniós Források folyósításához, ugyanis ők el akarják mondani, hogy Magyarországon az Európai Uniós források folyósítása nem pártpolitikai kérdés. Ők, ők, mint polgármesterek azt látják, hogy őnekik egyrészt nincs közük, vagy hogy mondjam, nem akarnak részesei lenni a magyar kormány és az Európai Bizottság közötti politikai vitának. Másrészt pedig ők úgy gondolják, hogy igazságtalanul bünteti őket az Európai Bizottság is, indokolatlanul bünteti azzal, hogy megmondja Magyarországtól az operatív programokban biztosítandó pénzek egy részét, hiszen ők ezeket nem politikai célokra költenék, hanem óvoda felújításra, bölcsödére, közművekre, és a többi, és a többi. És ezt akarták elmondani az Európai Bizottság képviselőinek. Rafere Fittó ugye az, aki a kohéziós pénzekért is felel, tehát az ő jelenlétét ez, ez alapozta meg, Piotr Szerafén pedig mint ahogy ön is mondta, a költségvetését felelős biztos, tehát ő pedig ezért fontos, hogy, hogy ott volt. Elég, elég régóta szerveztük ezt a találkozót, mert, mondjam, mert nehéz volt az időpontokat így egyeztetni, úgyhogy önmagában szerintem a találkozó létrejötte siker, vagy én legalábbis úgy gondolom, hogy, hogy siker. A polgármesterek nagyon jól szerepeltek, elmondták pontosan az érveiket, és hát ezt hogy majd meglátjuk. Tehát ez egy tártalási folyamat, aminek egy eleme volt ez is. Meglátjuk, hogy mi lesz a folytatása az egésznek. A polgármesterek minden esetre a kiták az érveiket, ez egy siker. Milyen benyomást keltett az Unió? A polgármesterekre nézve? Nem, Magyarországra nézve. Múgy általában, tehát hogy hogy ilyen kó, hogy válnak el egymástól? Egy ezek politikai tárgyalások, ahol ahol ahol nem, tehát nem bicskázás van, vagy tehát nem, Én ezt Értem, nem csak, de de nem csak, is lehet. Mert, az, majdnem azt rávágtam, hogy szívélyesen, de aztán rájöttem, hogy a magyar politikai kommunikációban milyen elképesztő csapdái vannak, hogyha én azt mondom, egy biztosokkal folytatott tárgyalásra, hogy szívélyesen, mert akkor ugye jön minden pró és kontra, de azt mondom, hogy tárgyszerű találkozó volt egyébként, a biztosok elmondták, hogy, hogy melyek azok a tényezők, amelyek, amelyek miatt egyébként nem, nem a bizottság, hanem a tanács, tehát a tagállamok hozták azt a döntést, hogy államok, a naprikóban a csekében 55%-át a forrásoknak felfüggesszik, a források folyosításának, a polgármesterek pedig elmondták, hogy szerintük ez miért nem kellene, hogy rájuk vonatkozzon. Ez egy egy órás, több mint egy órás találkozó volt, mindenki elmondta az érveit, és aztán, ahogy ez az ilyen multilaterális tárgyalásokatokat lenni, sok esetben nem annyira maga a, a, az adott tárgyalásnak a tartalma fontos, hanem az, hogy mi következik ebből. Tehát ha, ha mi azt a szállat továbbra is fent tudjuk tartani a kommunikációban, hogy nem szükségszerű, hogy a városok legyenek büntetés alatt éppen azért, mert a kormány és az Európai Bizottság között van valamilyen politikai vita, akkor szerintem ez egy kiféletes sikeres találkozó volt. Véghallgattam um, az Tibor Tiborral készült beszélgetését, ami az inforádióban volt, és um, szögett a fejemben az, hogy végül is um, az az átvilágítás, amely a kormányzat részéről és az önmegbízatása révén és által Domokas Lászlóra vár, az mennyivel több vagy kevesebb annál az állami számvevőszéki vizsgálatnál, amire kis amrus utalt, ami most is folyik, ami tavaly is volt, tavaly előtt is volt. Tehát az a kérdés, hogy és ezt nagyon jól érzékeltette, és permanensen érzékeltet, hogy van egy politikai nyelvezet, de van egy politikai nyelvezeten kívüli valóság. Tehát az a kérdés, hogy ön amikor a főorvos értekezlet van, és rendelkezésre áll a betegnek a lázlapja, és rendelkezésre áll az ön, önnek a betegnek a története, akkor az vajon egy politikai á, lépése, hogy akkor még egy orvos megvizsgálja, vagy pedig Elvileg és gyakorlatilag uh, rendelkezésre áll minden, de így jobban látszik, vagy így, így, így jobban fest a dolog. Kevéssé tartom valószínűleg, hogy itt most azt fogja mondani nekem, hogy teljesen igazam van, de nekem mégis van egy olyan érzésem, hogy a politika az időnként, mint egy ilyen királyi udvar, megkövetel olyan lépéseket, amelyeknek kifelé lehet, hogy van hatásuk, de befelé a diplomácián túlmenően semmi jelentősége nincsen. Mennyiben látom, hogy ez jól vagy rosszul? Alóban van a politikának egy olyan része, ami, ami ha úgy tetszik teátrális, tehát színházszerű és, a, és ilyen értelemben protokollszerűnek is tulajdonítható, de ezeknek általában van valamilyen mögöttes indokok, egy legitimációs indokuk. Tehát a politika általában azért tesz kifelé látványos esztutokat, lépéseket vagy döntéseket, mert azáltal valakik számára legitimálja a döntést. Jelen esetben itt most két, két dologról van szó. Egyrészt Budapest messze a legnagyobb lélekszámú település Magyarországon. Ha megnézzük a gazdaság, a nemzetgazdasághoz való hozzájárulását, akkor, akkor a magas. Függetlenül, ahogy mondta a beszélgetésben, egy 300 ezerre csökkent a lakói szám. Függetlenül ettől, ha a magyar egyfőre első nemzeti összterméket nézzük, akkor Budapesten több mint kétszerese az egyfőre első nemzeti össztermék a nemzetgazdasági átlagnak, és rajta kívül csak három olyan vármegyénk van, ahol az átlagot elérjük. Az összes többi vármegye az átlag alatti egyfőre. Tehát de jó, csak ez, ezek mind olyan dolgok, ez egyrészt a szakmai szempontból, mivel Budapestnek ilyen hatalmas jelentősége van a nemzet, az ország életében, ezért értelemszerűen fokozott körültekintéssel kell eljárni. Jó, de ez hát, az azt jelenti, fokozni, hogy a VIP-osztályon van Budapest, mert egyébként a többi beteg az ott van a belosztályon, de a Budapest a méretét és a termelőképességét tekintve fel, VIP kell, hogy legyen, és különbel belbírálásban részesül. A szó jó-rossz értelmében nézőpont kérdés, hogy mi tartunk jónak és rossznak? Ö, igen, itt nagyon fontos, hogy, hogy milyen értelemben, mert hogyha kényeztetés értelmében, akkor nincs a viposztályon, ugyanúgy kell eljárni vele, mint az én 55, tele, 55 lakosból álló posztót nevű településemben, a bajba kerül. De ha, ha, ha pedig arról van szó, hogy alaposság szempontjából, szakmai igazolás szempontjából, bonyolultság szempontjából, akkor igen, akkor a vikosztályok van. Tehát a budapesti költségvetési, pénzügyi, gazdálkodási körülmények sokkal bonyolultabbak, mint a hoztályok. Ebből adod a... Igen? Bocsánat. Hát ebből adódóan kell plusz. Értem, kell de, plusz de, az, de az az, ha most is ott van, tavaly is ott volt. Mi az, ami Domokos László egy szervezet nélkül, vagy ugyanazt a szervezetet igénybe véve töbletet tud elő, előállítani? Ismeret is anyagot ő, illetően. Igen, több mint tíz éven keresztül foglalkozott igen. ezzel, tehát folyamatában időbeliségében is látja ezt, ott van az agyában. Egyrészt a dokumentumokban vannak ezek a megállapítások, ez kétségtelen, de a másik része pedig ott van a fejében. Tehát lehet az ő fejében olyan tapasztalat, ami nincs bent a, a könyvben, és nem azért nincs benne, mert titkos információ is nem lehet leírni, hanem egészszerűen azonnak Ismeri a szereplőket, ezt a tudást nem lehet beleírni egy jelentésbe látja a folyamatokat, van az egésznek kapcsolatban egy szubjektív felfogása, amit nem lehet beírni egy állásjelentésbe. Ezért értem. Tehát, de... De az ember azt feltételezné, hogy ilyenkor strikt dolgokra kell rávilágítani, nem pedig arra, hogy egyébként beszélhetnének szebben is. Tehát itt valójában legalábbis ami kifelé meg van mutatva, az az, hogy itt valami szabálytalanságot vagy szabálytalanságokat kéne felmutatni, már pedig szabálytalanságokat elvileg nem tudhatna felmutatni, hiszen az állami számbevőszék vizsgálatai alapján, ha ő most talál olyat, amit korábban nem mutattak fel, az az előző vizsgálatoknak, akkor a jellegét bizonyítaná. Ennek kicsi a valószínűség. Nem biztos, hogy az előző időszak trehány jellegét ö, bizonyítaná. Lehet hogy, lehet, hogy egész egyszerűen akkor máshol volt a fókusz. Teljesen más, hogy politikai folyamatokra, de történelmi eseményekre is évekkel később, mint, mint akkor egy ideűségét tekintve. Elképzelhető, hogy egy jelentés x évből nem, nem tart méltónak bizonyos tendenciát, ami x plusz kettő kettedik évben már jelentősnek tűnik, és ha összerakjuk az egész folyamatot, akkor nyilvánvalóan látszik, nyilvánvalóan tűnik a maga a folyamat. Tehát ebből a szempontból én látok jelentőségét annak egyrészt, hogy ismét áttekintsük ezeket az házjelentéseket, időben is, égében is, is, másrészt pedig egy olyan ember vezetésével tekintsük át, aki maga részese volt, ismeri ezt a folyamatot, emlékei vannak ezzel kapcsolatban. Értem, a dolog nagyon izgalmas, és valójában, ugye, ha jól értem, akkor az értelmezési tartományról beszél, arról az értelmezési tartományról, amely gyakorlatilag a hétköznapokban az egyik legfontosabb dolog lenne. Az a nagy kérdés, ez az értelmezési tartomány, ez mennyire szakmai, mennyire politikai, mennyire egyik se, Kíváncsian nézem. Igen, ez ki, ki fog derülni. De én ilyenkor mindig úgy, a magyarok mindig előre megfogalmazzák a félelmeiket. Tehát mi abban vagyunk jók, hogyha bármilyen döntés megszületik, bármelyik oldalról, vagy akár bármelyik szereplőtől, akkor van legalább 30 fő ember. De nagyon jó beszélni, nem erről beszélek. Én azért elég jól ismerem az egészségügyet, és ön is elég jól ismeri ahhoz, hogy ön, mint főorvos, vagy ön, mint orvos, Ti, melyikünk legyen a főorvos? Mindegy. Legyen ön a prióma. Befejezi a mondatot. Máshol akarjuk. De nem, nem, nem menjünk végig az a nehézségügyi, nem, nem, nem probléma. Nem, figyelem. Nem, de csak azt akarom mondani, hogy miközben megfogalmazunk a, a félelmeinket, meg, meg egyébként a vágyainkat is, én azt látom, hogy a magyar demokráciában ö, jól működnek a korrekciós mechanizmusok. Mindannyian fel tudunk idézni olyan ügyeket, amikor a nyilvánosság. Ö, védelmi rendszere működésben lép. Tehát én most azt akarom mondani, hogyha akár Domokos László, akár a közigazgatási és területfejeztési minisztérium valami olyan jelentést tesz le Budapestről az asztalra, a tényeknek nem felel meg, azokkal szemben politikai megállapításokat alkalmaz, és a többi, és a többi akkor, akkor ez a jelentés felrobban politikailag, És a, a nyilvánosság előtt politikai szereplők szétszedik. Tehát egy ilyen jelentés nem van, mint egy gomba, ami azon a pincében és szépen ott el van, és azt, akarjuk, akkor megesszük, és a többi. Hanem ez él. Ez elkezdi az életét élni Domokos Lászlónak, nekem is személy szer Érdekünk, hogy ha, megáll, ha egy jelentés megszületik, ha az én nevemhez kötődik, akkor is, akkor az szakmai szempontból alátámasztható legyen, mert ha nem az, akkor kivégzi a közvélemény a jelentést. Tehát ez, ez szerintem ez az elmúlt években nagyon sok olyan, minden oldalról, minden pártól nagyon sok olyan megnyilvánulás lehet idézni, amit a, am, ahol nem hatalmi szó, Akármilyen, akár ténylegeset közhatalmi, akár pedig valamelyik politikai hatalmi szó. Hiába volt, mert de egyszerűen a közvélemény hitelítette az egészet. Mennyi időnk van meg? Hát egy olyan percünk. Um... Írtak egy e-mailt, ebből részleteket fogok olvasni. Most a közhangulatról beszélek. Üdvözlöm, János! Június 25-i KFJ-n a kapcsán osztanék meg önnel egy történetet, illetve majd levelem végén egy kérdést tennék fel. Róla annyit kell tudni, hogy X megyei X kisség lakója vagyok. műsorában kikérte magának és Naglas is tovább nevében is az emberi méltóság lábbal típrását. Alapvetően egyetértek. Ez a szerdai műsor volt, amely összefüggésben volt azzal a bizonyos Facebook poszttal, amiről majd ezt követően. Kérdezem. Uh, tehát uh, az emberi méltóság láppal a alapvetően egyetértek, már, mint azzal a felével, ami őre vonatkoz, hiszen a mindenévi működő közül önt az egyik legtiszteletre értő szereplőnek tartom. Viszont itt bele is kezdenék a történetbe. Ott kezdődik, hogy mikor a mi csodálatra méltó pártunk és kormányunk, ha jól emlékszem, Matos György szavai voltak, azok kijelentett, hogy ma Magyarországon 47 ezer forintból meg lehet élni. Ennek a családbarát megváltozásnak köszönhet az akkori pár, is, egy önkormányzati működtetésben álló szociális otthon kénytelen volt ezért a fizetését dolgozni, két gyermek, akiket akkor már pár éven közösen növeltük, el nem ítélhető módon Én még nem végeztem ekkor a szakmai tanulmányaim, így munkába munkában én nem tudtam állni, nem, nem nehéz kikötkeztetni, négyen éltünk ebből a versenyképes jövedelemből. Ez volt az első alkalom, amikor megéreztem a Fidesz-KDNP törődő cipőtalpát a nyakamon. 2013. januárjában el tudtam helyezkedni betanított munkásként, Büszke vagyok arra, hogy XY gimnáziumban érettségiztem, majd ezt követően főiskolai szakmát tudtam szerezni. Nos, egy állománygyűlés alkalmával, amikor bejelentették a folyéra vonatkozó béremelést, amint egy 4% volt, ami egy ügyvezető igazgatója meg tudta jegyezni, hogy nem tetszik, hogy nyugodtan mert nyugodtan 47 ezer jó magyar forintét kapálni meg árkotásni. Ez volt a második alkalom. A következő alkalom akkor történt, amikor már egy másik cégnél dolgoztunk, és bevezették a 25 év alattiak esziálmentességét, képzeljön el egy szituációt, egy munkakört, a munkavég szükséges informatikai struktúrai részét én létre, én rendszereztem, hogy könnyebb dolga legyen a velem azonos posztol lévőknek, illetve a cég is kevesebb hibás termékjelölésbe fusson. Bele hogy úgy dolgozik, hogy akit berángatnak az utcáról, és annak, annál fog, vagy ő éppen kiesett az iskolapadból, az ő munkájá által megkönnyített pályán tud dolgozni, úgy, hogy a nulladik naptól több lesz a jövedelme nulla tudással, mint önnek. Ez a harmadik cipőtap. Negyedik alkalomkor már felmondtam ennél a cégnél, nem mellékesen az előző pontban vázolt helyzet miatt, Vállalkozó lettem, ön megvalósítottam, belevágtam álmom megvalósításába, katabeszántás és a gyomorideg miatti álmatlanságot szabadították rám, ez volt a negyedik cipőtáp. Mint mondtam, levelem elején tiszteletremélt azon törekvése, mely az emberi méltóság szent és érthetetlen, és ennek hangot is ad nagyon helyesen, viszont a fent leírt rendszer által kimért megalázások, jogtiprások tömege nem csak engem sújtott, hanem még pár honfitársamat. Ön szerint ok nélkül illegitim az az álláspont, szerint én és a hozzám hasonló embernek őszintén tudnak örülni annak, ha egy kormányzati szereplő, mint adott esetben ön, visszakap egy keveset a sorstól, ha ezek a hozzám hasonló kis emberek örülnek minden egyes ütésnek, amit ezek az emberek kapnak, legyen az akár mély, akár fejütés. Köszönöm, hogy végigolvast a levelem. És ugye az előző az pedig azzal kapcsolatos, hogy ön e, e, egy tatai találkozó után írt e, egy Facebook posztot, amire csak a két kérdést akkor egybe vonom, mert így talán rövidebben vagy gyorsabban lehet reagálni. Nagyon nyíltan beszélgettünk kereszténydemokrata polgármesterekkel, az önkormányzatokat érintő legfontosabb kérdésekről. Erre megjegyzést tett az ön felesége. Én egyébként magával a műsorban elmondtam, hogy mi mindent köszönhetek önöknek, és én azt gondolom, hogy ennek a kitárgyalása függetle attól, hogy én is kaptam jót, rosszat különböző rendszerektől, de szemben a levélíróval én nem gondolom azt, hogy ezt önön ilyen módon kéne megtorolni, de tudomásul veszem, hogy van, aki ezt így éli meg és kifejezetten az irányú hangomnak adtam teret, hogy az, ami itt történik, az, hát ez az nem az én világom. Ugye a 444 kezdte, Navracsics feleség azt üzent a miniszternek, nem méltó a keresztény értékek hiteles képviseletére, és ezt követően az ellenzéki sajtó szinte összes terméke átvette, tehát nem találta benne kifogást. Telex Navracsics felesége szerint a miniszter, hvg.hu Navracsis a férjének, nőklapja káfé Navracsics Tibor Facebookon oktatta a felesége, Startlap, Navracis Felesége azt üzente, Propeller, és Tibor Felesége kommentben, Napír az egykori Fideszes nagyágyút a saját felesége akta helyre, és így tovább, és így tovább. A közhangulat és ennek kihatása közvetve, közvetlenül az ön személyére, beleértve, hogy ennek van egy olyan magánéleti szála, amit ami úgy, jelentkezett, ahogy jelentkezett, ráadásul ugye azt jelölte, mintha egyszer már egy jelentkezését törölték volna, és most csak megerősíti. A kettő, két különböző dolog, de van egy torkolata. Pont. Hát, ha, még, ha még nem megkerülni akarom a válaszodást, de ha még előtte a levélre leválhatok, kizártnak tartom, hogy ennek minden eleme igaz lenne. Én megértem, hogy, ő, hogy a levélíró aztán később az agyában így össze a megalázásokat, de, de én nem akarom most tényszerűen végigmenni az állításokon, amiket jegyzetelni tudtam. Egyrészt nem Matócsi György mondta, hogy 47 ezer forintból meg lehet élni, hanem Szondi Vanda, az RTL, talán már akkor is az RTL-nek volt a riportere, kérdezte Zsiga Marceltől egy fideszes országgyűlési képviselőtől az országház folyosóján, ami lehet, hogy hogy jelentéktelene tűnik a levélíró számára, de egyáltalán nem jelentéktelen részlet. Egy kérdésre válaszol, hogy ön szerint 47 ezer forintból meg lehet-e élni, és erre Zsiga azt mondta, hogy szerinte igen, hogyha egyébként, nem tudom én, olyan életkörülményben tudom, meg lehet találni ezt a választ. Tehát már ez így nem felelt meg a valóságnak, és egyébként végig lehet vinni -e a, a levélírónak a sérelmeit, hogy egyébként mit ha ő valóban ezt ilyen speciális érelemként érte meg, akkor, akkor ott egyéb probléma is lehet. De lezárva, második elem, elfogadhatatlanul tartom. Tehát ezért én, mivel ugyanúgy élem az életemet, mint, a, mint, a, mint, a, mint bármelyik magyar állampolgár megkockáztatom, ezért természetesen én is kerülök megalázó helyzetekbe, de soha eszembe nem jutott az, hogy emiatt mások, másoknak a megaláztatását követeljem. Tehát ezt egy elfogadhatatlan erkölcsi magatartásnak tartom, Ön azt mondja, hogy ön ezt megérti emberileg, én nem értem meg emberileg. Tehát én ez, ezért tartom Magyarországot, ahol találtam. Félreért, amikor Te azt mondtam, hogy megértem, akkor azt mondtam, hogy tudomásul veszem, nem akceptálom. Aha. De Igen, az, hogy valaki Ez Figyeljen, az, hogy ő ezt így csoportosítja. Igen, az, ez, nem, ez... Ez egy hamis tudat. Tehát az ő részéről is egy hamis tudat. Ezt szerintem ő is tudja, és a saját pozíciójának, a saját érzelmeinek az utólagos mentegedésére csoportosította így ezeket a tényeket. És akkor végül az. az és én, én pedig úgy gondolom, hogy egyrészt, ahogyan, és nagyon köszönöm, hogy felolvasta a bejegyzést, a Facebook bejegyzést. Nincsen annak a Facebook bejegyzésnek egyetlen olyan mondata sem, ami ezt a kommentárt váltotta volna ki. Egyébként pedig az, hogy a feleségem milyen kommenteket ír a Facebookra, az szerintem, az a feleségem is az én ügyem. Ez nem közügy, és ezt nem lehet igazolni, semmilyen formában sem, hogy miért, miért közügy. Ez nem közügy, ez a mi magánügyünk. Én én már beszéltem el egyébként erről is, és mondtam, hogy nem értem, hogy, hogy, hogy mi volt ennek a bejegyzésnek, melyik szava, melyik mondata volt az, ami, ami ezt a kommentet váltotta ki belőle. De hát természetesen viselem a következményeit, és ennek megszerülően jövőben is ugyanígy kívánok elyenni. Azt kérdezem öntől, hogy meglepte az, hogy ez mit futod be. Egyáltalán mennyire van önmagának elege önmagából Dull Szabolcs óta? Tehát, hogy, hogy, hogy most hír... Önméleten nincsen elegem önmagamból, nem lepett meg. Az nem önmagából úgy értem a reprezentációja a magyar sajt. Nem, nem én nem, nem, nem vagyok az a fajta ember, aki rögeszmésen olvas minden róla megszól, meg, megjelent hírt és, és minden reakciót. Nem, nem voltak illúzióink. Tehát onnantól kezdve, hogy Hatházi Ákoly Sengem az egyik leggerinztelenebb fideszes politikusnak nevezett a dúszabolcs interjú miatt, hogy Fekete Győr András a legmocskosabb személyiséget és becsületet sértő megjegyzéseket tesz, anélkül, hogy akár, akár csak egyszer is találkoztunk volna és beszéltünk volna egymással. Um, Azóta nem vagyok meg. Tehát én akár bármi megjelenhet rólam, ma is, meg holnap is a sajtóban, bárki belém törölheti a sáros csizmáját, nem leszek meglepve, mert látom, hogy ilyen az ország, és erre van igény. Uh, attól függetlenül, hogy nem tudnak tőlem úgy idézni mondatot, hogy én bárkinek a becsületébe belegázoltam volna. Nem tudnak úgy idézni, de azt, lát, azt is látom, hogy nem a reciprocitás itt a döntő, sőt, adott esetben, ha valaki növénye föl a politikában, akkor ilyen könnyű áldozatként mutatja fel magát, hogy ebben nyugodtan bele lehet rúgni, mert úgy fog visszalőni. És ez valóban így van. Nem fogom sem hatáziákosnak, sem Fekete Győr Andrásnak, senki másnak a, a tevékenységét becsületsértő módon kommentálni. És Sajtássági a sajtóét sem, amely azt mondja, hogy... Hát arról meg hogy... már régóta megvan a véleményem, úgyhogy az, az, az főleg nem, igen. Ezekről, ezekről a médiumokról, amelyek ezeket tették, ezekről már régóta megvan a véleményem. Úgy, hogy egyébként az én politikusi pályafutásom során mindig minden sajtó megkeresés előtt nyitva álltam. Nem válogattam a sajtóorganomok között, erről Débányász Gergő sajtófőnököm is tanúbizonságot tud tenni. Minden sajtótájékoztatónkra mindenkit meghívtunk, mindenkor mindenkinek nyilatkoztam. Ha interjú elmaradt, az csak időpontegyeztetési problémák miatt, de hát ez a, ez a, hála, a hála, tehát ez a, ez a másik oldal válasza arra. Minisztertársai mondtak-e bármit? Nem te jelentősége volna, de nem tudom, hogy ilyenkor gondolják-e azt, hogy illik megszólalna. Beszélgetés, tehát hogy magán magánbeszélgetésben, igen, igen, természetesen. Köszönöm szépen a rendelkezésre Én is köszönöm. Most Jövődöttem. akkor ny ny ny nyári ja? mentünk. A, ah, igen. igen. Jövőjön -e már nincsen. Nincs? Én majd jelentkezem a jövőt, illetően egy magánbeszélgetésre egyig. Oké, okay. köszönöm, köszönöm szépen. szépen. Viszont, szépen. Viszontlátásra. is Tivar Veszhelyi polgár volt benne a vonalban. Um, most pedig támogatott tartalom, jön Városliget. Um programismertetés. Ugye sokszor felvetődik az a kérdés, hogy azok a programok, amelyeket egyébként a Városligetben szerveznek, és amelyeket én ismertetek, azok iránt a kutya nem érdeklődik. Elsősorban itt most nem kulturális eseményekről, hanem kisebb csoportos megmozdulásokról van szó. Na most ennek ékes bizonyítéka, hogy a 6. 28. a ima az holnap van. Erdőfürdők a zenházak körül arra már ne próbáljanak elmenni, mert megtelt. Viszont július még valje. Miről is van szó? Erdőfürdőzzünk együtt négy hónapon át a Városligetben. Két órás csoportos rekreációs sétára hívunk mindenkit. Az esemény az erdőterápia módszerén alapul. Segíti a részvevőket lelassulni, elcsendesülni, kikapcsolódni, megfigyelni mindazt, ami épp itt és most körbevesz. A rendes niki környezeti nevelő erdőfürdővezető fa által vezetett sétákon Figyelünk a kintre és a bentre. Az erdőfürdők a zeneháza körül négy alkalma a rendhagyó, tematikus rend erdőfürdősétek sorozata, mely tematikus céljával kapcsolódik az adott természeti jelenséghez, időszakhoz, hangokhoz és illetokhoz, valamint a zeneházához. cél a kikapcsolódás, feltöltödés, testi és szellemi, regenerálódás, vezeti rendes, niki környezeti nevelő, erdőfürdővezető és favizsgáló. Még egyszer holnap lesz a következő alkalom, de az tele van. A július 24-ei viszont mindenki számára rendelkezésre áll. Szintén holnap, és még van rá hely Szombaton fél hat órakor délután. Addigra szerintem, legalábbis az időjárás előrejelzés szerint, javulni fognak a körülmények. A nagy sikerrel futó Szalszal a parkban táncos program idén nyáron kora ősszel, is a zeneház a szavatéli színpadán szórakoztatja a latin zene rajongóit. A 2025-ös ingyenes eseményeken a Budapesti Szontre együttes mellett hoz DJ Kuba, latin szettje és be a bővíti a programot. Holnap, tehát. Szombaton fél hat órai kezdettel Guillermo Macotai énekes és zenekarvezető, Venezuelában született magyar apától és venezuelai anyától. Az egyik legjobb magyar fúziós zongorista, aki a Budapesti Liszt Ferenc Zene Akadémián végzett. Első lépéseit Pege Aladár zenekarában tette. Öt blogból áll az este, fél hatkor kezdődik és este kilencig tart. Kipakulós finális zeneiskolások szesőnje, de még mielőtt ebben elveszek, én küldtem magamnak egy e-mailt, és azt meg is nyitom. Igen, hétfőn beszélgetek majd ha minden igaz, illetve hát lehet, hogy egy hétfői rögzített beszélgetésben lesz előszó, és a jövőhét zenéje, a szószoros és a szóátít értelmében, honmártonnal a Magyar Zeneháza, a Magyar Zeneháza szabadtéri programjai aktuális események, Június 27-én pénteken Zene a Szemnek, a Bécsi Zeneakadémia diákjainak filmzenekoncertje Szalszal partban, úgy az előbb említettem ez holnap. Vasárnap pedig kipakolós finális zeneiskolások szesönnye Ez délután hat órai kezdettel veszi kezdetét. Ingyenes a Magyar Zeneháza és a és és a Preposz az szervezésében egy éve futó program, alapvető célkitűzése, rendszeres fellépési és kapcsolatépítési lehetőséget biztosítani. Zene zeneművészeti iskolák hallgatóinak. A programsorozat további céljai a közös zenél és átjárás biztosítása a különböző zenei szakok és irányok, valamint a közép és felsőfokú oktatási intézmények között a kipakolás nevet a Képzőművészeti Egyetem évvégi művészeti bemutatójától kölcsönöztük. Erről itt a Kelyfejelcsiban utoljára egy film a KIX kapcsán hallhattak. Különböző tehát egy közös tárlatra, tehát még egyszer a kipakolás nevet a Képzőművészeti egyetem évvégi művészeti bemutatójától kölcsönöztük, a diákok az éves munkáikat pakolják ki egy közös tárlatra, amin a hallgatók, tanárok és érdeklődők, megnézhetik, hogy abban az évben ki mit alkotott. Hasonló hagyományt kívántu meghonosítani. A Lumen kávézóban különböző zeneművészeti oktatási intézmények részvételével. A program első felében, tehát ez 29 -e, 6 óra a Bartók Béla szakgimnázium tartott több alkalommal jazz klub sorozatot. A sorozat részeként. Igen, a program igen sikeresnek. Bizonyult az évadban összesen kilenc koncertet szerveztünk nagy sikerrel. Tervezzük a program további bővítését, még további oktatási intézményekkel. Kipakolós finálé, zeneiskolások sessionje 29-én 6 órakor a Magyar Zeneházában. 1 kedden este 8 órakor, Várhegy utca zenekar koncert, ingyenes szabadtéri program, harmadikán, csütörtökön, táncház, erdőfű, táncház a szabadban, szintén ingyenes, és mintán úgy nagyjából egy héttel szoktam előre menni, július 4-én, tehát egy hét múlva, pénteken este 8 órakor, juhászkat a társalat bó, Viter koncert, műfaj, összművészeti, crossover, Ez ugyanaz szintén ingyenes, és akkor legyen még az a hétvége, a jövő hétvége, Búgó csiga zene, de csiga Party, a szombaton fél tizenegykor gyerekeknek, illetőleg ötödikén szombaton este nyolc órakor messze szipi koncert, műfaj, pop blues, tradicionális globál zene, szintén ingyenes Magyar a szabadtéri koncertek. A szépművészeti Múzeumban Május 8-án nyílt, és szeptember végéig látható a rövidülő jövő. A Grafikai Gyűjtemény 2023-ban indított új szerződések egy gyűjtemény kontextusban beoltató kiállítás sorozának utolsó állomásán késői alkotóperiódusban készült rajzokat, és sokszorosított grafikákat mutatnak be. A kiállítás középpontjában a Németországban magyar művész Perecki Géza elmúlt évtizedekben készített Aquarel sorozata áll. A látogatók a 90 éves alkotó munkai mellett többek között Gólya, Vincent van Gogh, Kami, Koro, Mané, Raden, Túlozlatra, Pablo Picasso művei láthatnak példákat az alkotókat késői korszakokban foglalkoztató témákra és művészeti megoldásokra. A kiállítás kurátorai, Budi Kinga Szép Művészeti Múzeum grafikai gyűjteményének vezetői és Bodorkata grafikai gyűjtemény munkatársa. Ez tehát a Szép Művészeti Múzeumban május 8-a és szeptember 28-a között. Schwab short sorsok öltözékén keresztül a Néprajzi Múzeumban. Ez egy június 6-án, tehát nem régen nyílt kiállítás, ami egészen jövő év január 25-éig lesz nyitva. Milyen történeteket hordoznak? Öltözékeink képesek-e a múlt titkai feltárni, az egyének, családok, népcsoportok sorsát megjeleníteni? A Néprajzi Múzeum vendégkiállítása az Ulmi Dunaisvábok Központi Múzeumából érkezik, hogy csodaszép viseleteken keresztül tárja fel a Dunamenti német lányok és asszonyok életének. Örömteli traumatikus eseményeit az Ulmi Dunai Svábok Központi Múzeuma vendégkiállítása a Dunamenti Német Lányok és Asszonyok sorsáról szól 20 viseleten keresztül az 1880 és 1980 közötti időszakból. A tárlatokon olyan unikális alkotások is láthatóak lesznek, mint a Bécsben született festőnő Enna Pifl Magyarországi Német falvak viseletéről készült akvaráiei. A kiállítás két kérdésre keresi a választ, hogyan alakították a nők ruháikat és hogyan alakította őket a ruha, a tárlat az ünnepi viselet és egykori tulajdonosak személyes történetének segítségével egyrészt a női lét fontos állomásait mutatja be a gyermekkortól a házasságon keresztül az időskorig. Másrészt elénk tárja a németek 20. század történelmét köztük a II. világháborút követő tragikus eseményeket, a máleink és a kitelepítést. Néprázi múzeum, súlyos anyag, nők viseletek, élettörténetek, a kiállítás a néprajzi 2026. január 25-ig látogatható gyerekeknek Kressz suli a ligetben. A Bike Ride Egyesület profi biciklisei játékosan magyarázzák el a Kressz alapismereteit. Délután, ugye itt az ablakokon függőny van, itt nem látom, hogy kint milyen időjárás van, ugye reggel nem oda vittük volna a gyereket nagy valószínűséggel a Crest Parkba, de délután és holnap talán már alkalmas lesz az idő rá, és aztán a nyár folyamán meg annyi nap valószínűleg még alkalmas rá. Tehát a Bike Ride Egyesület profi játékosan elmagyarázzák a Crest alapismereteit, a Crest Park pályán nem csak megmutatják a biztonságos baleset működés-közlekedés alapjait, hanem együtt be is gyakorolják őket. A regisztráció a Liget tagsággal ingyenes. Május 31. és augusztus 30. között minden héten a Bike Ride Egyesülettel 10. és 31. között délelt 5. és 7 évesek 11. és 30, 12- között az 5. és 10 éveseknek tehát ott egy valamivel idősebb korosztálynak szólnak az események. Június 29. -e, ami vasárnap Gyerekszínháza ligetben a Ludas Matyi. Háromfős, interaktív mesélték, 50 perc. A nézők nem másért érkeztek meg a Ludas Matyi házához, mint hogy meghallgassák a régi tanulságos történetet, amiben a szegény ember megleckézteti a gazdagot. Fontos, hogy a városegeti nagy játszótér mögött lévő platánokkal körülvett terület, ez tehát szabadtéri esemény. 29-én vasárnap Városlégeti Nagyjátszótér mögött lévő platánokkal körülvett terület. Tehát a nézők nem másért érkeztek meg Ludas Matyi házához, mint hogy meghallgassák a régi tanulságos történetet, ember a szegény ember megreckézteti a gazdagot. Matyi szívesen visszaidézi a döbrögi háromszoros megbeletését, ha a néző gyerekek és felnőttek is segítenek nekik a játékban. Van itt pedig további előadások. Ez két hetente van. Július 13-án dél 10 órakor a dzsungel fia. Július 27-én 10 órakor Csipkerózsika. Augusztus 10-én 10 órakor túl az operencián. Augusztus 24-én 10 órakor a csodálatos tűzszer És szeptember 7-én 10 órakor az ördög varázsbottya. És még egy program, ha minden igaz, még egy, igen, a... Zenélő szombatok a Néprajzi Múzeumban a CITERA kiállításon. A Vigan zengetek CITERÁK című hangszer a Néprajzi Múzeumban tett közé a CITERÁt kedvelő amatőr és professzionális zenészek, együttesek, diákok és tanárok számára, hogy a magyar nyelvfelelten a ma működő CITERA játékosok, zenekarok láthatóvá váljanak. Február 15-től június 28-én szombaton 3 órától magyarul uh, azt mondja, hogy ez holnap lesz utoljára. Június 28-án Zengő Virágok, Janúrik Tíme, a Gödöllői zeneiskolai diákja. És akkor ez az esemény, tehát csak azért nem olvasom fölteljes terjedelmében, mert közben megérkezett a következő vendég, tehát holnap, szombaton délután háromkor Zengő Virágok Néprajzi Múzeum Janúrik tíme a három órától támogatott tartalmat láttak. Köszönöm ráadásul nagyon fontos. Jó reggelt. Naplót vezet? Nem. Önletrajzot ír? Nem. Jegyzeteket. Hát kéne, de nem sem. Illetve vannak nyilván jegyzeteim, de azért ezek rendezni kéne. A felesége neki nem el minden nap azt, hogy mi történt? Egyáltalán elmeséli? Na, persze, mert azért az emberből ki kell, hogy jön. Verbalizálja? E, már hogy, hogy, érti? Hát, hogy összefoglalja az aznapot? Mm, Összefoglalás szerintem nem, hanem. hanem a benyomások? Hát a benyomások jönnek az emberből, persze. De hát ez szerintem az talán mindenkiből, mert valahol ennek ki kell jönnie. Sok? Milyen szempontból? Nem tudom. Mire gondolt? Emészthető. Emészhető. Érthető. Próbálja az ember, de nyilván nem feltétlenül egyszerű. Olyan, mint a Moldavagyó és Féle történet, hogy izé, izé, izé, de azt nem gondoltam, hogy az egész a folyik. Tehát hogy az ön fejében ez így ebben a formában kizártnak találom, hogy alvariánsként ez ne jelent volna. Meglepfeje reménykedett benne, hogy elmarad? Meglepett őszintén. Tehát az, hogy, hogy egy nagy kivonulás műsor lesz ebből, már hogy a szóval be se jönnek, az meglepet. Az, hogy nem szavazza meg a közgyűlés, az nyilván ben volt a kis agyomba, de de az úgy voltam vele, hogy ha ez megtörténne, akkor majd foglalkozunk vele. Érti -e a politikusokat? Hát, ugye ez egy olyan masszát írt le, amikor azt mondta, hogy politikusokat, mint hogyha azt kérdezném öntől, hogy érti -e a médiát. Igen, jó, volt igen, egy... igen. És erre valószínűleg ön azt mondaná helyesen, hogy van a médiának egy szelet, amit ért, másik szeretem nem ért, harmadik meg távol áll öntve. És körülbelül én is ezt tudnám mondani. Ön azért az életének nagy részét élte politikusok közelében. Ez tényleg. És nem cserét közben belük helyett? Nem. Hát már hogy választott képviselő, nyilván nem lehet. Hát ha csak azt nem tekintjük, amikor helyettes voltam fölpagyányos, tehát helyettes, hiszen végig az egy választott funkció volt. Az ön logikája az egészen másféleképpen működik. Ugye megint általánosít, tehát ugye ezt kérdez. Jó, rendben van. Igen. A hétfői bizottsági ülés mit vetített előre? Valójában semmit. Mert azért olyat láttam már, hogy a bizottsági valami nem ment át, és utána a közülés megszavazta, és ennek az ellentétjét is. Az, hogy ott nem fogadták el az előterjesztést, hogy Vitézi Dávid elfelejtett gombot nyomni, és az összes többi történet, azok véletlen események voltak, vagy felhőt a szerdai közgyűlésre? Ezzel még nem gondoltam, hogy ennek bármilyen okozati összefüggés lenne. Az, hogy ki felejtett gombot nyomni, ki nem. Én azt hiszem, hogy tényleg elfelejtett ott ültem mellette, de nyilván vagy nagyon nagy játékos, vagy pedig valóban az történt, amit mondott. Leértett. De azt hiszem, mindegy a történtünk szempontjából, hogy ott ezt megszavazták volna, vagy nem. Tehát a, azzal, hogy a nem volt a közgyűlés, teljesen mindegy, hogy ki, hogy szavazott az előző két napban, ez mindent felülírt. Magyarázza el nekem, aki mérsékelten érti, más lehetséges, hogy nem is tud róla, hogyan volt összekötve a közgyűlés a Prájtal? Hát úgyhogy a Fidesz összekötötte. De hogyan? Ugye behozott a Fidesz egy javaslatot, Arról, hogy a fővárosi közgyűlés, most nagyon leegyszerűsítem tartalmilag, ítélje el ezt a Budapest büszkeség menetét, a Budapest Pride, de szerepelt az előterjesztésbe, vonja magához a közgyűléshez ezzel kapcsolatos jogokat, közgyűlés vonja magához azzal kapcsolatos jogokat, hogy a városházán milyen zászlókat lehet kitűzni, Körülbelül erről szólt. De hogyan valósult az volna meg, amit olvastam, hogy szinte minden tárgyalási pontban ez előjött volna? A főpolgármester azt mondta, hiszen a múltkor is, amikor a Pride-ot napirendre akarták tűzni, egyébként akkor nem fideszkes képviselők, hanem párbeszéd, illetve a kutyák részéről, ugye Maronyi Kristina, akkor nem vette napirendre. Automatikusan azt mondta, hogy szavazzon erről a közgyűlés. Ha fel akarja tenni napirendre a közgyűlés, akkor megszavazzal, nem akar, nem szavazza. És így tett most is, tehát erre neki joga van, hogy azt mondhatja, hogy automatikusan ő nem tervez fel valamilyen előterjesztés, de a közgyűlésnek kötelessége ilyenkor szabadni mm. róla. Ez így tettünk. Nyilván a Fidesz azt gondolta, hogy ezután a közgyűlés nem fogja ezt napirendre venni, ezért tényleg minden egyes előterjesztéshez, de minden egyes előterjesztéshez, a sajátjaikhoz is, meg a mobilitási hét rendezvénysorozathoz csatlakozó karta elfogadásához is mindenhez benyújtotta ugyanazt a módosító javaslatot, ami arról szólt, amit a saját előterjesztésük Akkor is, hogyha van. annak egyébként semmi köze vagy a kettőnek semmi köze nem volt. Hát és nem volt a közelhegy máshoz, tehát De ez az... jogtechnikailag ez szerint lehetséges? Meg lehet csinálni, tehát nem... Mi az indok? Hát ugye a módosítőjavaslatot a képviselő benyújthat az előterjesztéshez, hogy azért nagyon veszélyes út lenne innentől kezdve, hogyha az ülésvezetője, jelen esetben a főpolgármester, Igen. vagy akár bármilyen településen egy települési Igen. vezető, azt mondja, hogy ez nem tartozik a tárgyhoz, nem foglalkozunk vele, az se tartozik a tárgyhoz Tehát, hogy akkor, akkor nagyon eljutnánk a Kövér László ülésvezetési gyakorlathoz, amit azért joggal kritizál. Szerintem az ellenzégek a nyilvánvalóvá kell tenni azoknak, akik most bennünket néznek, hogy ez csak formálisan, vagy formális azonosság, mert egyébként itt olyan dolgok összekötése történt politikai célzattal, amelynek egyébként nincs azonos halvazuk. Abszolút. Persze. De, de ez egyébként, ha megvalósul akkor az hogyan valósult volna meg? Lett volna egy szakmai felvetés, ami egyébként hogyan egészül ki a szavazást, illetően ezzel a prájdos kitétellel? Hát a szavazásnál ugye a módosítő javaslat, az vagy módosítja a meglévő határozati javaslati pontokat, vagy újakkal egészíti ki. Vagy... Függetlenül, hogy nincs közük egymáshoz. Igen. De akkor ez hogy működik a szavazásnál? Hát mint egy bármilyen módosító javaslatnál szavazni kell a módosító javaslatról külön. Úgy. Tehát automatikusan, ha egyébként megszavazzák, akkor ezt is megszavazzák vele együtt? Nem, nem. Van egy előterjesztő. Igen. A mobilitási hétről. Igen. Ennek az előterjesztője a főpolgármest. Igen. Beadnak hozzá módosító mm. Ilyet, olyat, amolyat. Ez most is Igen. Főpolgármest rá eldöntheti, hogy van-e olyan módosító javaslat, amivel ő olyan mértékben egyetért, hogy be is fogadja? Igen. Ja? Vagy van azt mondja, hogy én nem értek egyet, viszont erről joga van a külön szavazni. Ez ugyanúgy, mint a parlamentben is. Ilyezve, most már a parlamentben ezt erősen korlátozzák, de, hogy úgy mondjam, a, a, amikor szerintem azért demokratikusabban, vagy demokratikusan működött a parlament, akkor mégiscsak úgy volt, minden ellenzéki javaslat, lehetett külön szavazni. Na. Főfogámester azt mondja, hogy nem fordom be nyilván a Pájdos jel módosítójavaslatot, tehát Fidesznek, mert egy, semmi köze ehhez, kettő, nem is értek vele hmm? egyet. Ebben az esetben külön szavazni kellett volna róla, a képviselőknek. Mikor? Közben szavazás, vagy utána. Szavazás a legvégén. Végén persze. És azt mondani, hogy ezzel a módosítóval nem, nem értem. És nagyon bonyolult lett volna. Szavazni? Ez se szavazott a közülős módosítójavaslat. Értem, de. Alkalommal. Tehát ez egyébként megvalósulhatott volna. persze. Miért ne? Amikor erre van. Való... Egy, egy közgyűlésen szinte biztos, hogy több előterjesztést nyújtanak be, módosítójavaslatot nyújtanak be a képviselők, mint amennyi előterjesztést tárgyal a közgyűlés. És ugye korán reggel még úgy volt, hogy a Fidesz be is megy, ez akkor változott meg, amikor a TISZA közzétett a Tisza-Budapest bejegyzését, amiben úgy arról tájékoztatott, hogy a Fidesz nem, vagy a frakció nem vesz részt a Fővárosi közgyűlés június 25 ülésen, mert hogy elegük van, Szent Királyi Alexandra az éve minden közgyűlésből balhét és a csinál, elég volt, elég volt, elég volt, mert itt hogy a főpolgármester a Fideszes cirkuszhoz asszisztál, de elég volt a főpolgármesternek a budapesti cikkvezetők átháltató módon történt akadályos és elég volt azzal is, hogy a mester nem hagyja végül a fővárosi közgyűlés decemberben döntését és nem hajlandó a teljesen elválasztott körülményeket figyelembe, véve érdemben újra tárgyalna a 25-ös költségvetést, és ezért az átveréshez az utóbbiakban nem, továbbiakban nem asszisztál A szakértők, akik közé magamat nem sorolnám, ugyanis még folytatódik, és erről lesz szó, azt mondják, hogy ez a pride van összefüggésben. Ön nem tagja a Tiszának. Összefüggésben van ön szerint? Hát, nem vagyok ott a tisza ezért ezekből tudok táplálkozni. Jó, de ebben az azban az az kavar, akkor ilyesmit lát? Hát nem Mi nem az oka nem. annak, hogy szombaton vagy szerdán nem, de pár nappal később igen? Mert Mi tudjuk, hogy igen. Hát itt javasolják, hogy tegyék meg. Vagy kiderül de itt minden mindesetre... Nem Reméljük, hogy igen. Igen. Én ezt nem tudjuk. Nem tudjuk. Tehát az, hogy szerdán tényt tudunk, szerdán nem jöttek be. Másik várakozásunk van, hogy hétfőn bejönnek, de ez nem tény. Miért nem mentek be? Nem tudom. Ez, ami itt van, ez önnek el kellő magyarázat? Ugye máshonnan nézzük, én szerintem az nem tud magyarázat lenni, hogy a megmenjük... Nem tudom, hogy másképp. Én. Ő, nem önök, én, ők és. Én, én, én sem és ezt másképp nézem, mint ők. Ők azt mondják, hogy a, az, hogy cirkus csinál a Fidesz, igazuk van. Nyilván itt vitatható, hogy ki milyen hozzászólásokkal építi ezt a cirkusz, de, de lehet, hogy én régebb óta vagyok bent, és ebből sajnos már túl cinikus vagyok ahhoz, hogy ezeket e, túl tudjak lendülni. Lehet, hogy ez nem egy jó tulajdonság, hogy már úgy tekintek a közgyűlésre, mint ami alapból cirkusz, és akkor innentől kezdve már nem lett meg semmi, ők valószínűleg még október óta még ezt a cinizmust nem fejlesztették ki. Lehet, hogy nem is jó, hogyha kifejezték magukban, mert tényleg azért ebből a szempontból ö, ö, túl sokat ö, relativizál ilyenkor az ember, amikor, amikor elkezdi elfogadni az elfogadhatatlan. De tegyük ezt félre. min nem történt meg, biztosan nem történt meg, hogy szavazni tudjon a közgyűlés arról, hogy életben tartja a költségvetést, egyébként a nyárhoz szükséges likviditás lépéseket megszavazza, és ennek fe, ö, szempontjából fenntartja azt a lehetőséget, hogy képesek legyünk túlélni legalább addig, amíg a kormányzati tárgyalások kiderülnek, hogy révbe érhetnek-e, vagy ellehetetlenülnek. És nem arra építjük a taktikát, hogy majd a bírói úton megpróbálunk folyamatosan azonnal jogvédelmeket kérni, és vagy sikerül, vagy nem. Ugye erről a múlt héten is beszélünk. szerintem ez nem egy Egészséges járatút, meg kell próbálni túlélni. Addig, amíg a tárgyalóasztal nem omlik össze, a akkor nyilván körül kell nézni gyorsan, hogy milyen alternatívája van az embernek. De az, hogy a bíróságon vissza tudjuk rángatni a szakadék széléről a fővárost, ezáltal megakadályozzuk, hogy csődbe lökjék. Majd jön a közgyűlés. A végtelen bölcsessége és azt mondja, Afene egyemek, hát próbáljuk már ki ezt az utat, és ő maga akarja ezt a szekeret belökni a csődbe. Hát szerintem ez számomra nem értelmezhető kategória. Nyilván van még egy esély, június 30-án este 6 órakor, amikor meg tudjuk próbálni ezt a dolgot. Úgyhogy Miért késő? 23 óráig van idő, hogy ez megoldódjon, mert nekünk, hogyha elfogadja a közgyűlés, akkor még közlönybe kell tennünk, ki kell hirdetnünk, meg kell jelennie, és hatályba kell lépnie. E, e, időben. Most, miért ilyen későn? Szerintem, hogyha közgyűlés fókuszál a problémára, akkor gyorsan meggyorsan. No. Um, magyarul az ön számára értelmes kérdés, de megválaszolhatatlan, hogy a Tisza ezt a Pride miatt tette. Nyilván azt tudom mondani, hogyha úszok a fősodorral, akkor valószínűleg a miatt, de hát fogalmam sincs. Tehát. Ha úszik a fősodorral, ami mi? Hát amiket ön is mondott az elemzői konszenzus, hogyha egyetem van ilyen ebbe a kérdésben. De mert ennyi? valójában tényleg arról van szó, hogy a Tisza nem akarta, hogy kiugrassák a nyulat a bokorból, hogy nevezetesen ők mit gondolnak a Pride-ról, és ez megéri önmagában azt, hogy ezt megtegyék, mert ugye elvileg azon kívül, hogy az ön idegein táncolnak, június 30-án bőven meg lehet tenni azt, ami egyébként tudom is, hogy június nem tudom, nem történt meg, tehát ez az ember idegeit meg megviseli, de érdemi változást a főváros életében csak akkor okoz, hogyha akkor se szavazzák meg. De ez egyébként az ön véleménye szerint elképzelhető, tehát hogy valaki a politikai támadhatatlansága, vagy én nem is tudom, milyen a jó kifejezés érdekében ezt vesz igénybe? Vannak ilyen vélemények. Azt kérdezem öntől, hogy ezt a szombati Pride eseményt, ez most egy gondolatjára, milyen jelentős? Tehát el tudja -e helyezni Magyarország belpolitikáj térképen, különös tekintettel arra, hogy most már ki tudja, hogy hány szervezet jelentett be hasonló ö, időpontra, hasonló útvonallal rendezvényt, amit egyébként a rendőrség engedélyezett. Hát azért is, tehát mi arról tudunk, hogy a mi hazánk... A mi hazánk? E és a 64 tudjuk... vármegye? Azt hiszem, hogy ők más, közeli helyszínre, de nyilván erős szimbiózisba. Igen. Azért... Ugyan tekítsek én erre az egészre? Mennyire fontos ez az ön megítélése szerint, ami egyébként egy éppen feltörekvő pártot még arra is rábír, hogy egy egyébként fontos eseményen ne vegyen részt. Szerintem ezt uh, túlságosan aluk értékeli, aki azt gondolja, ez egy, nem egy, hogy szokta mondani, egy 10 per 10-es ügy. Az? Abszolút. És uh, nem azért, mert most mi ebbe beleálltunk, hanem ahogy én látom, az iránt való érdeklődés, ez messze túlmutata azon, hogy most van-e Pride Budapesten, vagy Magyarországon, vagy nincs. azt a ilyes sokakat Nagyon. Tehát egyrészt azt a nemzetközi részvételt, ami várható, és tulajdonképpen már megjelent ma, holnap. Vannak miniszterelnök helyettesek Európai országokban miniszterek, főpolgármesterek, polgármesterek, Uh, uh, akik, akik jönnek ide, európai parlamenti képviselők, az Európai Bizottság képviselheti magát biztosi szinten, tehát Európa Tanács képviselheti magát. Tehát, hogy uh, uh, jelentős nemzetközi részvétel, de ugye ezt még mondhatjuk, ez a nemzetközi része. Én azt, és nyilván ez holnap majd kiderül az igazság, én azt tapasztalom, hogy ez messze túlmutat azon onnan, olyanok vesznek részt majd rajta maguk állítása szerint, akik amúgy egy normál uh, pride nem mentek volna ki. De az, hogy valamit Budapesten hatalmi szóval be akarnak tiltani, annak azért, és amikor már a jogszabályi bűvészkedés eszközeivel próbálják ezt megoldani, azért annak nagyon 80-as évek feelingje van. Jó, magyarul a holnapi esemény az egyszerre fog szólni arról, amiről eredetleg szólt volna, és szól, fog szólni valami egészen másról. Én azt hiszem, ez már túlmutat a, a szűk önmagának a rendezvénynek. Jó. Már tényleg arról van szó, hogy a van-e, eh, amit eddig lehetett eh, kifejezni eh, ennek kapcsán az embernek a, a szabadság iránt, a szerelem iránt való eh, érzéseit, az szabad-e innentőkezve vagy nem. És ez egy, ez egy lakmuspapír lesz ez Sok a... Sok emberre számít? Nagyon. Egy karbon tartható tömegre? Hát azt remélem, hogy a, mintem, ugye az általános közörendbiztésegi szempontból, igen, ugye ez egy önkormányzati rendezvény, Ugye, erről múltkor is beszéltünk, hogy mi ezt egy önkormányzati rendezként, önkormányzati területen hirdettük meg. Erre vonatkozóan nyilvánvalóan nem is tartozhat a ABÓ vagy gyülekezési törvény hatája alá, hiszen egyébként, ahogy 2009-ben is egy alapjogi biztos elemzés kimondta, pont a 2006-os eseményekre utalva, hogy sem a kormány, sem az önkormányzat, nem tud gyülekezési törvény. Magyarul, hogy mindaz a jogi csűcsavarás, ami e körül e van, az az ön számára indiferens. Nyilván fontos, meg elolvassuk ezeket, nem értjük, ugye erről mondtam önnek, hogy ha bejönne ide valaki, és azt mondja, hogy fialól megtagadtuk öntől a e, akkumulátor vonatkozó engedélykérelmét, akkor én azt mondta, de én nem kértem ilyet. Soha. És akkor, amikor megkezdik, de akkor felle azt mondja, hogy miért? Nem kértem ilyet. Akkor miért csináljam? És most ne szó szerint a párhuzamot, csak egyszer magát azt a történetet, hogy mi nem kértünk a gyülekezési törvény hatája alá. Tehát hogy mi egy önkormányzati rendezvényt leszünk, de még egyszer mondom, ez 80-as évek végének a politikai csavarás, a csülcsavarása a hatalom részéről, ugyanaz a feeling és ugyanaz a párhuzam van ebben. Fizikailag képes lesz a rendőrség széttartani azt a rendezvény párt vagy rendezvénytriót, amivel kapcsolatban a arról, arról beszélt, hogy ők akár képesek lennének megállítani a pride -ot. Szerintem a rendőrség, ha ezt akarja, akkor ezt megoldja. Már pedig műtelen, a miniszterelnök láthatóan nemzetközi nyomás és halcsi nyomás azt mondta, hogy itt erőszak nem lehet, akkor ez gondolom, hogy a rendőrség számára ez egy iránymutató. Nagyon sajnálatos az egész, mert ugye az, ami holnap lesz, az csak részben fogja fedni azt, amiért egyébként ez az egész lett volna. Ebben nem vitatkozok. Tehát, hogy azt hiszem, hogy a, azzal, hogy a. A fókusz, ahogy szokták mondani. Nem, szerintem ebben nincs igaza. Tehát, hogyha akadályoznak valamit, ami, ami kifejezte volna egy közösségnek és azokkal szimpatizálóknak az érzéseit, és ezt önmagába akarják blokkolni, üvegbúra alá tenni, és zárt szobába, vagy a kincsenpark, vagy nem tudom milyen ötletei voltak a kormánynak bezárni, akkor, akkor ez egy elemi és jogos felháborodás vált ki a, a budapestiekből. És a nem budapestiekből is. Nyilvánvalóan, én most hogy mondjam, cinikus módon azt mondom, hogy egy fővárosi önkormányzati rendezvényt hirdettünk, amire persze várjunk másokat is, nem csak budapestieket, hanem bármely települést, mint ahogy egyébként Európából is érkeznek. Ugye a Tisza erről nagyon nehéz beszélni, hiszen abban a szövegen, ami rendelkezésünkre áll, önnek épp úgy, mint nekem, erről egy szó nincs. Ez tény. Sokak számára éppen ez a feltűnő. Ez, ez is tény. Ön azt feltételezi, hogy ez a holnapi felvonulás kisebb összeszólalkozások mentén be fogja tudni tölteni azt a szerepét, amit egyébként ma már egyébként a főváros vezetése ennek szám. Igen. Minek a bizonyítása? Szabadok vagyunk? Szabadon elmondhatjuk a véleményünket. Szerintem ez fontos, és egyébként nagyon szürreális. 2001-ben az első Orbán kormány idején elfogadtak egy törvényt. Június utolsó szombatja, a szabadságnapja. Mi lesz június utolsó szombat? Mikor lesz holnap? Véget ér szombaton a történet, vagy ezt már nem lehet tudni, hogy ennek a hatásai ezek? Nyilván az esemény maga hírget ér, de Igen, természetesen az azt gondolom, hogy ennek hatásai lesznek a magyar társadalomba. Visszatérek a, a... Ön vállalt ebben a szombati eseményben valami szerepet, vagy csak jelen lesz? Jelen leszek. Beszédet nem, nem, mond. nem, nem, ne, nagyon kevés beszéd lesz. Um, ugye azt mondja a TISA, hogy um, a június 25-i közgyűlésről, valahol távolmaradásunk egy utolsó jelzés a Fidesz pártkatonák és a főpolgármester felé. Ha ma lennének Budapesten választások, akkor a Tisza adná a főpolgármestert és a közgyűlés többséget is. Hát én erről szerdán csináltam, nem erről sok mind erről, egy műsort, egy monológot, és akkor én azt mondtam, hogy kérem a szombati lottószámokat is. Tehát... Em, Sokszor megszóltak engem már miatt az életemben, hogy nagyon magabiztos vagyok, de talán annyira magabiztos, mint a Tisza ebben a közleményben én nem voltam. Nem tudom, mire alapozzák. Azt mondja, hogy mi mivel vannak olyan fontos előterjesztések, amelyek elfogadása a TISA távolétében valószínűleg nem lesz meg a szükséges minősített többség javaslók, hogy a főpolgármester július elejére hívja össze rendkívüli közgyűlét, de csak abban az esetben kívül a, a, a, Ugye... Iekszen megválogatni a szavaimat, de azért a szó jó rossz értelmében megfelelő rész aláhúzandó, azért van ebben valami pofátlanság, hogy az ember 25-én nem megy el, de javaslatot tesz egy elsői vagy a július elejei alkalomra, ahol egyébként, ha összeszedik magukat azok a felek, akik egészen addig nem szedték össze magukat, akkor könnyen lehetséges. Hogy a Tisza el fog menni. Beleért, hogy ezt egyébként a felek hogy fogják bebizonyítani, hogy immáron alkalmasak arra, hogy a Tisza partnerként fogadja előket, amikor egy Egyébként addig ilyen esemény nem lesz, azt nem tudom, de ahogy én kiveszem az ön szövegéből, az egy konkrét tévedés ebben, hogy a július elejére hívnák össze a rendkívüli közgyűlést, akkor egyébként még benne maradnának a határidőben. Hiszen július esélye hatályát veszti a közgyűlés, megszűnik a, benne a idei számok, fedezetek, Ö, és az az, az az indoklás, mely szerint az előző költségvetésnek, a, tehát hogy annak megfelelően alakulna tovább. Tehát ugyanúgy, hogyha nincs költségvetés, akkor az előző évi költségvetés arányai és számait lesznek, hát miért ez szuper. Csak ugye a közgyűlés csomó olyan polgári szerződés között közszolgáltatási szerződést, amiben nem az előző évi számok voltak, hanem az idei számok. Ha a tavalyi számok szerepelnének, az mit jelentene? Egy, Átmeneti egy, időre? Egy. Fogalmunk sincsen, mert ilyet egy települése csinált, hogy így ledöfi magát, és meg is forgatja hasába a kést, hogy évközben, ha megszűnik egy költségvetés, akkor ezt hogyan tudja kezelni akár az államkincstári, akár a kötelezettségvállásokat kezelő rendszer. Fogalmunk sincs. Azt tudjuk, hogy mi nem lesz. Nem lesz normatíva. Én. Hiszen hogy a kötelező feladatok ellátásának, a finanszírozásához szükség van, normat ö, szükség van elfogadott költségvetésre. Kettő. Például nem lesz megállapítva a köztisztviselői illetmény alap, ami a béreknek a számításához szükséges. Tehát enélkül bércsökkenés tudna lenni. Három. Nem tudjuk innentől kezdve azokat a finanszírozásokat mögé tenni az egyes programoknak, amelyekre a közügyés már korábban döntött, ha máskor nem, amikor elfogadta a költségvetés, de lehet, hogy ennek a végrehajtását is megszavazta. Nem lesz mögötte az a likviditási háló. Okay, és ha ezt visszaadjuk, is... akkor ez mit hoz létre? Hát ez a beleugrunk a, a, a, a szakadékba, nem löknek minket, beleugrunk önként, még lehet, hogy énekelünk is közben egy jót, és fogalmunk sincs, hogy mi vár minket az alján, de biztos, hogy nem egy puha szivacs. Nyolc napon túl gyógyuló, nyolc napon belül nyolc öngyilkosság. Napon Nyíltörésekkel. Vagy de törésekkel. nem öngyilkosság. Hát ez kísérlet jelentősen, szerintem sikerülne is. Mert most bocsánat, hogy Morbid vagyok, mert ezt a párhuzamot, de hogy azért ez mégiscsak. A, hogyan van, mit mondott, 6 órakor megvan, éjfélig befejeződik, mikor kell nek köszlönybe megjelenni? Éjfélig, hát éjfélig, 11 órakor. Mert ugye a hatályba kell lépni, és akkor kérdezzük. Magyarul, ha obstrukció van, és az obstrukció révén túlmennek az éjfél. ennyi volt. De ennél vannak mások mert ott azon az éjszakán kell tartani két társasági közgyűlést is, még éjfél előtt. Akiknek? Az egyik a csatornázási művek, hiszen van egy előterjesztés, amit szintén július van lehetőségünk megcsinálni. Ez arra vonatkozik, hogy a Megváltoztatták a víziközmű fejlesztési törvényt, és ebből következően eddig egy bérleti üzemeltetési szerződésben kezelték a víziközmű vagyont az FCM. Ez nem elszámolható költséggé vált, ezért át kell alakítanunk egy vízterhes vagyonkezelésé, ami meg elszámolható számára, ez a egy a alaperéig. Ez két és fél milliárd veszteséget okozna számára, hogyha ez nem megy át. Ugye, miután nem, többségi tulajdonunk van, de nem kizárólagos, hiszen Budayosnak is van részvénye. Ezért ilyenkor a közgyűlés mandátumot ad a társadalmi közgyűlésen való részvételre. Ha ezt elfogadja a közgyűlés, ez a napi pont. Ez a FCM-re vonatkozó után ah. a harmadik. Ah. Igen. De ha össze, sőt, de később. De, de rosszat néz, úgyhogy mindeket rosszat nézünk. Igen. Szerdét nézi. Szóval hogy e, e, akkor gyorsan még össze kell hívnunk a. A közgyűlést, során. igen, meg hát kevesebb előteztés is van. Közülést összehívjuk. Hány napi Hát mi ötöt vittünk, és a képviselők meg beadták szinte ugyanazokat, amiket beadták a rendes közülésre, tehát hogy ettől még valószínűleg éjfél után lesz ennek vége, gondolom én, de hogy a, a legfontosabb ügyeket meg kell csinálnunk előtt. Először meg fog történni az, hogy nem a legvégén szavaznak. Ezt most nem mondtam, tehát hogy megnézzük. Én hogy ezt értem, mire, de mire? hogyha hogy, hogy a szavazástnak meg kell történnie, nem éjfél előtt. Megnézzük, nézzük, ha... hogy hogyan halad a közgyűlés. Tehát ez az ülésvezetőnek jó. És, hogy okay. és mi a másik? Hallod. Másik pedig a BDK, ez a közvilági teljesítmény beolvadása a budapesti közművekbe. Ugye ez fordulónapos, tehát július 1-e, azaz szintén június 30-án még egy társadalmi közgyűlést a fővárosi közgyűlés után. De ez egy ilyen közgyűlés, hogy ennél több? Hát nyilván, ö, ott százalékos tulajdonunk van a BKM-mel közösen, ezért ez egy ilyen közgyűlés, de formális a Igen, ilyen meket. Mint ahogy egyébként az FCM is elvileg formális, de ott például Budayosnak ott kell. A polgármesternek vagy az által megbizottnak ott készenlít bán és hogyha a közgyűlés ezt megszavazza, akkor ezt meg tudjuk csinálni. Hülye kérdés, de én így működöm. Az ön véleménye szerint az alapján, ahogy megismerte a képviselőket, tisztában van neke azzal, amiről ön itt most beszélt, és ami kívül esik a pártpolitikai logikán, hanem arról beszél, hogy a beteg az intenzív osztályon sok mindent elvisel, de van egy határ, ami után még lehet. Tehát ez a mégpedig mennyi ötleten van, milyen kár, hogy a libák. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ezzel milyen mértékben vannak tisztában? Tisztában kell lenni, hiszen a bizottság üléseket végigülték. Az előterisztéseket ismerik, elolvasták. Tehát ezekkel tisztában kell lenni. De ez szerintem nem lehet mentség, hogy azt mondják, jó ja, ezt nem tudtuk. Van-e önnek egyéni magyarázata ez szintén ezt ezzel együtt miért teszik? Nincsen egyéni magyarázatom, mert uh, egyrészt nem akarom ezt uh, ilyen státuszomban kutatni, majd lehet, hogy később lesz, hogyha az úgy alakul az életem. Harag vagy értetlenség van ember, vagy egyik se? Hát értetlenség biztos, hogy kell, hogy legyen. Mm, nem tudom. És jó, nem akarom tudni. Mennyire lepődöttnek, szerzem Nagyon. Látja összefüggést a TISZA és a FIDESZ távol között, különös tekintettel arra, hogy a Tiszáról nem lehetett tudni, a fideszről az ellenkezőjét lehetett tudni, majd 9 óra X perckor Fentkirályi Alexandra a lánc ide előtt nyilvánvalóvá tett a gyűjkség? Hát ez okozott összefüggés nyilván, de nem tudom, hogy bármelyik fél is miért jutott el De most én értem, hogy van egy kommunikáció, amiben elmondtak valamit, de hogy a valóság az miről szól, azt nem tudom. Önök, akik ott maradtak a szószoros értelmében, néztek maguk elé, hogy ez meg mi? vagy? Ez? Hogy képzeljem eztől? Hát nyilván a, a magyar politikának a e, meghatározó tágyalóasztala a Facebook lett, ezért tudtuk innentől kezdve, hogy nem jönnek be. Tehát az nem volt meglepetés, amikor e, ugye először vártuk, hogy a a Tisza idekorája jelezte, a Fidesz 9 óra után jelezte, e, akkor bement a a terembe a főpolgármesterre, nyilván nem kellett nagy kúnszt hozzá, hogy megállapítsuk, hogy ez határozott képtelen a közgyűlés, és belekezdette. A főpolgármester is jelezte is, hogy akkor egy rendkívüli összehív 30 kára, este 6-ra. Nyilván mindenkinek volt előzett, ugye van a közgyűlésben több polgármester, akinek azért jogosan előre egyeztetett vannak. Ezért mondtuk azt, hogy 6 órakor legyen, akkor addigra már mindenki oda tud élni. És... S, nézze, ha obstrukció van, akkor, akkor azt eldöntött az obstruáló fél, hogy ő ezt meg akarja akadályozni, hogy legyen költségvetés. Ha ö, nem akarják megszavazni, akkor ezt a vitenék is meg tudják csinálni, ez elmondhatják az elején, hogy ők a és nem szavaznak, meg gyorsan kiderül. Ha meg, meg akarják szavazni, akkor meg lesz a lehetőség, hogy a időben megszavaznak. Ugye ez a sors fintora, hogy a nyári szünetre megy a kejfejé, és abár a jövő még egy-két alkalommal jelentkezik, abban a formában, ahogy most Szenáig ment, nem. Tehát mi a jövő nem fogunk beszélni Nyilvánvaló, hogy érdeklődéssel fogom nézni, de... Valahogy az ilyen, A tavaly is így a történet közben hagytuk abba. Azt árulja el nekem, hogy az az újságírói kérdést feltegyem-e, vagy ugorhatunk, és megteszem, hogy mi van akkor, ha nem szavazzák meg? Feltelti. Ugye ebben az esetben azt mondom, hogy egy olyan halálugrást csinálunk, hogy nem tudjuk, hogy hogyan kezeljük. Mi, ha nem megy át, akkor... Én majd tudásom alapján azt mondom, hogy július vége, de lehet, hogy augusztus negyedike. -e. De én ugye jól mondtam, sejtem, hogy ön nem ezzel vége. számol. Függetlet, hogy Szerdán se ezzel számolt. Nem, nem mert akkor ez aki nem most foglalkozni, akkor mi a fene van. Most erre koncentrálunk, hogy ennek vagy meg kell lennie. Azért azt a felháborodást, amit például a mutattak ebbe az ügybe, hogy a sztrájkbizottság ismét összeült, egyszer rajtunk kérték jogosan számon, hogy mi a fene van. Majd uh, utána a, a nyilvánossághoz fordultak, tehát uh, én azt remélem, hogy az a 27 ezer dolgozónak, meg a dolgozói társadalomnak van annyi szava, tekintéje, presztizsel nevezük bárhogy a fővárosi közgyűlés minden tagja előtt, hogy ebből a helyzetből, amiből beástak, magukat, ki tudnak mozdulni. Lehet-e híd a szombat és a hétfő között? Nem hiszem, hogy ennek híd a kettő egymással. Nem azt kérdeztem, azt kérdeződ, hogy képeződ, képeződhet-e bármilyen híd. Mire gondol? Hogy a holnap történtek kihatással vannak a hétfőre? Nem tudom. Nyilván lehet összefüggés a kettő között. Ugye nem tudjuk, hogy holnap. Nyilván tudjuk, hogy mi történik egy önkormányzati rendezvény, de hogy ennek milyen hatókörű kisugárzással lesz az elkövetkező napokra előre és vissza, ezt nem tudjuk. Érdemes olyan részletekbe belemenni, hogy a, a, a Tisza szeretné, hogyha nem csak az OTP-vel tárgyalnának, vagy hogy a likviditási munkacsoport e, e, munkájáról minden héten küldjenek a jelentést, tehát érdemes ezekben elveszni, vagy sem? Vagy itt most nagy foltok vannak, és ezek most ahhoz képest másodlagosak? -e, a likviditási munkacsoport munkájáról mi készek vagyunk, és így is nyújtottuk be az előterjesztést nem csak a közgyűlést, hanem a teljes nyilványságot hetente tájékoztatni. Elérhetővé tesszük a budapest.hu-n, az ezzel szóval OTP-n és... kívül más? Hát ugye azért szülj rá is, mert hogy a valaki szóval előterjesztést, a az előterjesztést akkor az OTP-n kívül van más bank, Tehát a KH-bank is Rész lesz a finanszírozásba. Ugye egy folyószámlahitek pedig az tud adni, aki a vezet egy akár önnek, akár egy városnak, tehát pont ugyanúgy működik. Mit mutat az önszámára ez a fölvetés? Vagy ezt inkább lepaszoljam? most? Ez nyilván megint a tisztát kell megkérdezni, nem mi adtuk be. De ez igazából az önkormányzati világban ekkora mértékben két bank képes önkormányzati finanszírozó bankként eljárni. E, nagyon nagy választás nem tud lenni a piacon. Mennyi idő az, amíg egy életet adja Két bank van, az egyik az OTP, a másik pedig az MBH bank. Um, augusztus 20. Igen. Az mi? Egy olyan javaslat készült a két bizottság elnök és a főpargámester aláírása, vagy módosító javaslatként szintén, és erről akár szevaszolott volna külön a közgyűlés is. És most van a pont, vagy nem lesz ez? Szerintem lesz egy ilyen módosító, de meglátjuk. Nyilván még az, ami nincs beadva. Ami a arról szót, hát a három fél egyeztet egymással és nyilván... De még nincs eldöntve. Szerintem szövege, el van döntve, csak szintem szövegés van. Hogy. Benne vagyunk fogom, még az időben? tehát Nem csak tudom, mennyi az idő, úgyhogy... Körre bízom, igen. Tehát, hogy, benne, hogy az szerepel benne, hogyha a kormányzati tárgyások el lehetetlenülnek, akkor augusztus 20-án egy második figyelmeztetésként... De ez egy el el el előfeltétel. Uh -huh. Nyilván, hogy a kormányzata megegyező, hogy az látszik, akkor? Azt leszik, akkor hogy, tehát... Akkor szentestői menetlen lépéletbe. Öhm... Um... Hétfői megbeszélés a polgármesterekkel. Az mi? Sokan rácsodálkoztak, hogy van ilyen, hogy a Kormányzatok Szövetsége, amiből az összes polgármester benne van, ez régóta működik. Működtettük ebbe a ciklusba is, tehát a Bősz véleményeket adott ki kormányzati előterjesztésekhez, Uh, ennek a képviseletében uh, vett résztegyeztetéséken az elnök, társadalok, tehát, hogy ez egy létező formula. Egy kerület nem tagja, az a 13. kerület 2014 óta, ők akkor kiléptek a Margit-sziget elcsatolása miatt, és, uh, és ezt uh, a de most, javasol, de most javaslóként a 13. kerület is benne volt Igen, ebben. és a polgármesterek kezdeményezésére a főpolgármester összehívta a Bőzt, kiegészül a 13. kerülettel, hogy konzultáljanak a kialakult helyzetről. Van bon, valami jogkör? A bösznek nyilván önmagában, ugye ez egy érdekképviseti szervezet, tehát hogy ez a, a kerületek és a főpolgár, főváros véleményét tudja összegezni. A főváros konkrét ügyeiben nyilván nincsen, de nem is erről szólt itt, szerintem vagy félreértettek valamit nagyon, akik azt gondolták, hogy ez valami második kamaraként majd elvonja a is jogkörét, nem erről van szó természetesen. A kelet polgármesterekkel közösen fogjuk kidolgozni, hogyan nem hagyjuk magunkat zsarolni. Ez mit jelent? Hát nyilván az elmúlt napokban azért nagyon sok polgármester jelentkezett a főpolgármesternél is, vagy nálam is, hogy uh, mi ez a helyzet, milyen kihatással lehet ez a keletekre, és uh, mit lehet ebbe a helyzetbe tenni. Hát nyilván a főpolgármesternek uh, joga és ilyenkor konzultálni a polgármesterekkel erről, de jogát talán nem vitatja el senki. Válaszoltak-e a magyar hang kérdéseire, mely szerint arról érdeklődtek, hogy a szervezőfőváros szerint el tudnak-e vonulni a tervezett útvonal a Budapest büszkeség résztvevői? Látnak-e először? Még egyszer. Magyar hang. Tegnap. A magyar hang kérdésekkel fordult a fővárosi önkormányzathoz is, megfordult fordult is. Arról érdeklődtünk, hogy a szervezőfőváros szerint el tudnak-e vonulni a tervezett útvonal a Budapest büszkeség részvevői? Igen, mi a kérdés? Ez. El tudnak-e vonulni? El tudnak. Látnak-e olyan kockázatot, hogy a rendezvény és az ellentüntetés szereplői találkoznak és konfliktusba kerülnek? Ezt a rendőrség biztosítani fogja, azt ígérték, hogy ne legyen. De látnak-e ilyen kockázatot? Minden e, ilyen eseményben van ez a kockázat, de azért van a rendőrség, hogy ezt megakadályozza, hogy a két tömeg ne keveredhessen össze. Van-e annak esélye, hogy a menet, az ellentüntetés miatt esetleg nem tud átkelni a Műegyetem Rockportra? Mm, ennek nem látom esélyét. Tartanak-e attól, hogy a rendőrség feloszlatja a rendezvényt, ami tiltott gyülekezésként értelmez? Nem tud hogy ez a gyülekezés lenni, és a rendőrség csak betartja a jogszabályokat. Ugye ez a gyülekezési törvény a hatája alá nem tartozó rendezvény, a rendőrség ezt nem oszlathatja fel. Bármilyen fenyegetést is küldenek. Most értem, hogy a börtönben fenyegetik a főpolgármestert. Nem értem, de hogy. Jó, tehát ez egy szervezet, hogyha ebből kapcsolatban kap azt teszi, amire parancsot kap. A miniszterelnök azt mondta tegnap Brüsszelben, hogy nem lesz erőszak. Hülye kérdés, de élveszi némely pillanatában? Nekem volt olyan pillanat az életemnek, amikor retteletes volt, de az ember mégis az események hatása alá került, és nem tudta tagadni, hogy miközben elvileg sírnia kéne, van valami olyan adrenalin, ami ettől szabadul fel, és ha nem is élvezi, de van. Tehát, nagy idők, nagy tanulja, lehet, hogy két hét múlva már egyáltalán nem ezt fogja érezni, hanem azt fogja mondani, hogy apró cseplő események, epizód szereplője, de most? Nem, élvezni nyilván nem. Az, vannak benne tényleg nagyon fellemülő pillanatok. Most azt gondolom, hogy most kéne kasztát csinálni, akkor inkább sok benne a mély pillanat, ez végképp nem élvezhető, de vannak benne nagyszerű pillanatok, amikor azért, hogy az embernek ez erőt ad. Ez hát aztán majd valóban, hogy ö, erről egy, egy év múlva visszamellőnek beszélünk, vagy két év múlva erről, a, ez, ez ilyen epizód szerűen ez a valami volt ott, már nem is emlékszünk, mert oly mértékben felgyorsulnak az események, hogy ez már tényleg epizód lesz, vagy ez valami fajta vágányállító, ezt soha nem lehet tudni előre. Valójában a történelmi pillanatok, azok mindig utólag keletkeznek. van új időpont a kormányjal való tárgyalás. Ők ugye azt kérték, hogy július közepéig, ha dolgozzanak, tehát egy hónapot kértek. Nyilván gondolom, ők is figyelik, hogy egy van értelmünk, bármit is ebbe az előzőbe számolni és tervezniük, mert hogyha a főváros önmagától beuglik a szakadékba, akkor tök mind. Én kérdeztem és Tibortól, hogy Domokos László milyen olyan papírokkal tud dolgozni, amely egyébként az mostani és az előző állami bűszéknek nem áll rendelkezésre, és aztán kaptam egy ilyen Nehezen értelmezhető, de választ, hogy hát a szakmai tapasztalat, meg egyebek. Mert a mi beszélgetéséből, mint az önnél és a velem folytatott beszélgetésből az derül ki, beléd, hogy az állami talán az ön elmondása alapján, amit hol máshol nyilatkozott, most is van vizsgálataikben. Most is itt van. Tehát ebben van kicsit egy ilyen fából vaskarika. Ugyanazokat a papírokat kéri be nyilván, mint, nem, mint egy állami száművőszék vizsgálat kérnek be. Pont ugyanazokat. Ezek egy nyilvánosodatok. nyilvános adatok, szabályzatok, cashflow, tehát ezeket. Létrejön a, és vagyom, létrejön a Városházán belül egy védésdatszövetség abból adódóan, hogy támadás alatt állnak. Én csak azért kérdezem ezt, mert annak idén a média háborúnak én egy aktív szereplője voltam, ráadásul az egy egyszerű és megisméletelhetetlen esemény volt, mert a hideg média háború és az, ami akkor kezdődött valamikor az 1990-es évek elején, azok ugyanannak a folyamatnak a részei, de olyan, mint amilyen akkor volt, és akkor meleg volt, olyan soha többet nem lesz. Nem a városházan belül, mert ez... Az egy fután, és azon kívül? Igen, hanem szerintem azon kívül. Tehát amit a szakszereteknél... Én, én jól nem a szakszereti mozgalmat Magyarországon. Sokkal lenézik ennek az erejét indoklatlan. Meg egyébként ennek a szépsége meg van, hogy, hogy munkaválló közösségbe képesek szerveződni, akik egyébként nagyon sok és ellenkező dolgot gondolnak a politikáról, a kultúráról, a médiáról, a bármi másról. Még lehet, hogy a... a E, e, szabadságjogok kérdéséről is, de van olyan ügy, amiben össze tudják rendezni magukat, kiállnak saját magukért és nekem ebben a történetben az a az a felemelő, hogy ebben hogyan e, zárt össze a, a, a szakszeti mozgalom, e, és azért ez 17 tehát nem lehet azt mondani, hogy egy-kettőről van szó, és magas szervezettségi szinttel. Én azt, ezt például egy felemelő pillanatnak látom a történetben. nyilván ez tőlünk függetlenül, meg lehet, hogy velünk szemben is történik, de akkor is felemelő. Álbántam itt a papírjaimat. Köszönöm szépen most ezeknek a széttépését itt valami látványos gesztusként meg megteszem a beszélgetésünk után. Kikísérem. Köszönöm Legyenek szépen. Legyenek iratkozzanak fel a Kejfejelensi YouTube csatornáján, és kövessék a Facebook oldalt, ami egyébként üzenő, üzenőfüzetként is működik. A jövő héten jelentkezik még néhány alkalommal a Kejfejelensi, és aztán átmenetileg nyári szabadságra megy aludni szemben a medvével, amely téren alszik. Viszontlátásra, viszont